Стените на този дом са децата, а покривът, керамидите и другите неща са всички ваши приятели, които ви съчувстват. За да се съгради думът, човек най-първо трябва да вярва в разумното в света. Без вяра интелигентност не може да има. Аз вземам вя вярата не в смисъл на вярвания. Вярата това е основата на интелигентността, а интелигентността е основа на живота а животът е основа на всички радости, които ние изпитваме. Следователно, ако ние не свържем по този закон нещата, ако не съградим дума така, всякога може да изпитваме един горчив живот и думат постоянно ще се руши. Не е въпрос само да градим и събаряме, но онова, което съградим, трябва да бъде здраво. Раждането не е само физически процес – Раждането е едновременно процес на човешкия ум и на човешкото сърце. Въплатява се една мисъл и се сгъстява така, както сега се сгъстяват някои газове под натиск отвън и образуват течни газове. Вие разбирате думата раждане в буквален смисъл. Истинско раждане подразбира да родиш дете, което никой не може да го отнеме. Могат ли да вземат детето ти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 Все ще направи някакви грехове. Всички хора, които са пострадали в света като мъчениците, те имаха деца. Когато Христос беше на кръста, имаше дете в себе си. Някои, като не разбират смисъла на живота, искат да се женят. Сегашният брак се е обезсмислил. Сегашната любов се е обезсмислила по единствената причина, че хората са забравили дълбокия смисъл защо са дошли в света? Другите неща са преходни. Ако двама души седнат и ядат заедно, смисълът не е в яденето. Двама души може да пият от чучура вода, смисълът не е там. Може да четат една книга, и там не е смисълът. В какво седи великото добро? Ти ще познаеш твоята възлюбена само във време на изпитания, когато някъде слезеш в някой кладенец, че няма кой да дойде да ти помогне, тя трябва да те извади. В дадения случай, онзи човек, който може да ти съдейства, да израсне твоето дете в теб, той е твоят ближен. Детето е мярка за любовта отвън. Една майка, която не е родила дете, тя няма любов. В този смисъл, всеки трябва да бъде една майка. Сега аз оставям външното. Вашите възгледи са неправилни. Искам да дам насока на вашите възгледи. Ако искате да знаете смисъла на вътрешния живот, силата се крие там, в детето. Всеки един човек трябва да щади да почита това дете. Като видиш, че един човек има това дете, почитай. Защото ще направиш крайно престъпление, ако не зачиташ това, което е родено в името Божие в душата. Защото ако не вземеш участие в тази работа, ако не я зачиташ, ти ще понесеш най-големи последствия. Ако само се опиташ да навредиш на него, ти ще изчезнеш от лицето на земята. Ако се опиташ да навредиш на детето, както и рода, ще изчезнеш. Той дете ще остане. Бъдещето е на него. Детето е противоположният принцип на бащата и майката. Той е отражение на онова, което се крие в душата на майката и бащата. Детето отразява и двамата до известна степен. Детето винаги трябва да остане дете. Вие казвате, детето става мъж или той малкото дете става мома за женене. То не е дете вече. Изгубва се свещеното. Във вечния живот, онова красивото дете, то е идеал. То е неопоручено. Той дете през цялата вечност трябва да остане неопорочено. Детето трябва да бъде идеал. Този идеал е непостижим. Всяко нещо, което може да се постигне, то ще бъде майка, то ще бъде баща. Непостижимото е детето. Сега, дали го разбирате това или не, аз не искам да го разбирате. Аз искам да го видите, че като го видите, да ви трепне отвътре. Майката, като види детето, трепне. Това дете го наричат велик идеал. Това е смисълът. Единственото нещо, за което бащата и майката работят, това е детето в света. Унова, което осмисля живота ни, то е онзи вътрешен, божествен живот. Човек ще стане силен, като придобие това съзнание. Само тогава може да се предаде тази наука има една наука, която може да се предава само на хора, които имат деца. Ако вие нямате деца, по никой начин онази истина не мога да ви я кажа. И да ви я кажа, ще бъде неразбрана за вас. Вие ще кажете, как така? По същия закон, един цигулар може да е най-великият виртуоз в света. Гениален човек може да е, но няма цигулка, няма лък. С какво ще свири? Това е мощното, това е инструментът. Този цигулар, когато има цигулка, всички ще разберат, че той е първият цигулар. Като тегли лъка, изкарва такива тонове, че на всички хора се отваря сърцето. Такова нещо е човекът. С твоята цигулка, с твоето дете, като теглиш лъка в цялата природа, дето идеш, и камъните ще оживеят и ще проговорят. Христос казва, ако те млъкнат, камъните ще проговорят. Казвам, когато децата в света дойдат, камъните ще проговорят, светлината ще проговори, всички ще проговорят. Като проговорят, ще дойде спасението на света. Това е нещо реално, не е нещо отвлечено. Питат ме, ти женен ли си? Казвам, сега аз искам да се оженя. До сега съм се женил, разженвал, женил, разженвал. По някой път жененето е като яденето. Съжалявам, че съм гоял. Колко пъти съм ял ядане и съм съжалявал, че съм гоял. ял? Аз сравнявам жененето с яденето. Женитбата е един обяд, неестествен обяд, след който се съжалява, че си ял, че си се оженил. Ако женитбата считаш за тайнство, ако е тайнство... Нека децата бъдат божествени. Няма никакво таинство в такъв един брак в света на безлюбието. Ако е таинство, нека деца да се раждат, но сега няма нито един брак, както трябва. Ама той се влюбил в една жена. Той е едно криво разбиране. В ума на жената има една крива идея. Тя казва, ти ще носиш, аз ще ям. Добре, трябва да се яде, но не е смисълът в яденето. Тук е и въпрос за детето, което трябва да се отхрани. Ако дойде детето, ще има преизобилно. Ако няма дете, сиромашията ще е донема и къде. Казвам, детето, това трябва да бъде идея вложена в вас, ако искате да разберете смисъла. Това е то божественото в света. Тогава ще дойдат страданията. Но онзи, който има дете, той не умира вече. На такъв е Царството Божие. Вземи детето и иди в Египет. Значи човек ще влезе в Египет. Това е земята, това е материалният свят с всички възпитателни средства. Ще минеш една дисциплина, на всяко едно страдание ще се поусмихнеш. Сегашните ваши престъпления може да бъдат добродетели за в бъдеще Сегашните ваши престъпления ще бъдат ваши бъдещи добродетели, когато се роди това дете. Всички лоши неща ще се превърнат на скъпоценни камъни, ще разберете смисъла им. Тогава унази идея ще бъде в вас и вие ще кажете, сляп бях едно време, а сега вече разбирам. Тогава ще имаме една наука, мощна наука в света и човечеството, което ще дойде, трябва да проучва тази велика наука. Децата ще дойдат, те ще бъдат съединителното звено. Само децата ще повдигнат жената и само жената и децата ще повдигнат мъжа. Всеки един човек ражда. Тъя е направен светът, че никой света не е бездетен. Всеки човек, който не иска да люби, той е бездетен. Всеки човек, който не обича истината, той е бездетен. И тогава казвам, всеки един, който обича любовта и търси любовта, той не е бездетен. В този дом има дете. Всеки един, който обича, той е добродетелен. В дома му се е родило дете. И обратна посока има. Във втория род по наследство престъпленията раждат деца на престъпления. Любовта ражда деца на добродетели. Следователно, от хората зависи, от техните мисли. Казвам, нашият живот за в бъдеще ще се осмисли, когато имаме той божественото, което трябва да се роди. Родили се то, целият живот ще се осмисли. Понеже целият свят е разумен и в цялото битие навсякъде има стремеж да се запазят децата. Тъй се обяснява магическата сила на думата «дете». Като извика детето, бащата и майката тичат веднага да му услужат. Даже външни хора, като чуят гласа на детето, веднага тичат. Има неща магически. Когато заплаче някое дете, у всички се събужда милост към него. Някой стар човек като заплаче, никой не му обръща внимание. Ако ние плачем с гласа на детето, ще ни слушат. Ако ние плачем с плача на старите хора, ни глас, ни слушание.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 но без мъки и страдания. Раждането и размножаването в различните животни и растения става по различни начини. Нишите растения се размножават чрез деление и пъпкуване на клетката. Ако влезете в духовния свят и мислите, че и там ще раждате както на земята, веднага ще ви изпадят навън. Там не се допуща никаква крива и нечиста мисъл. Човешкият живот е посмешище, Мъжът няма благородно, възвишено отношение към жената. Той не влиза в положението ѝ, когато ражда и гледа на нея като на животно, като на крава, овца и казва, като се родят нашите теленца и ягънца, ние знаем какво да правим с тях. Това е културата на вълка. Ти дължиш на божественото, което е в тебе, което е вложено първоначално. Когато майката ти те ражда, тя е условие, не те е създала тя. Някой път бащата може да каже, че родил детето. Той е условие. Водата може да дойде през тръбите до града, но тръбите не създадоха водата. Те са само нейни проводници. Ние не сме дошли още до положението да разбираме какво е отношението на една майка към дъщеря й или отношението на бащата към сина. Най-първо бащата още не ти е същински баща. Ако се приеме теорията на прераждането, ти до сега най-малко си имал 20 бащи. Във всяко прераждане имаш по един нов баща. Питам, кой ти е баща? Не е един, не са двама, не са трима. Там има бащи, бащи. Един е бащата в света. Душите са излезли всичките от Бога. Истинският баща е Той. Всичките уния, които са се въплатили в материята, за да се образуват нашите тела, те са помощници, те са работници на Бога, които играят ролята на бащи. Съвременните хора говорят за раждането на децата, за тяхното възпитание, без да разбират дълбокия вътрешен смисъл на въпроса. Лесно е да се говори, че детето прекарва 9 месеца в отробата на майката си, че възприема много от нейните качества и тъйнетата. Кой е раждал дете, както трябва да знае какво означава раждането? По този въпрос не трябва да се говори. Той е свещен въпрос. Върху него не се говори. Лесно е да каже земеделецът, че е посадил семена в земята и след известно време те израсли. Важно е какво прави земята за израстването на тия семена. Ще кажете, че земята е майка на семената. От своя страна, земята каза, аз не приех доброволно тия семена в себе си, отвън ми ги натрапиха. Къде седи истината по този въпрос? Като разсъждавате върху въпроса за раждането на детето и покълването на семената, ще дойдете до заключението, че нито жената може да се нарече майка на децата си, нито земята майка на семената, които покълват от нея.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 е само мъдростта. Майка е само любовта. А техният единствен, първороден син, това е истината. Тъй седи въпросът. А ние, просто смъртните на земята, трябва да намерим този баща. И колко труд се изисква. Целият си живот трябва да посветим, за да намерим нашия баща на мъдростта.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 които благоприятстват за този плод, за той, което тя ще роди. По тази дума раждане аз не разбирам раждането на той тяло. Не, под раждане аз разбирам той съзнание, което трябва да мине от майката в детето. Човек не е това, което виждаме външно. Ние се лъжем, заблуждаваме се, като търсим човека в неговата външна форма. Човек сам по себе си не е това, което наблюдаваме отвън. Нито един баща не е оправил сина си, и нито една майка не е оправила дъщеря си. Единственият начин по който можеш да оправиш сина си е само преди той да е дошъл на този свят. Трябва да започнеш преди още да е дошъл. Той да ти е писал най-малко 10 години преди да дойде на земята, да е получил отговор ти да се разговаряш с него и да му разкажеш как седят нещата. Може да му кажеш, че той в твоя дом не може да дойде. При този уровен, при това развитие, което има, ти за син не го приемаш. У нези души, които сега идат на земята, то е усиновяване. Вземеш ти едно чуждо дете, усиновиш го и казваш, че си му баща. И майката мисли, че е родила нещо. Обаче той, роденото дете, се жени за когото си иска, не пита майка си. Не искам да ви говоря обезсърчително, но само ви привеждам известни факти, които да ви подтикнат да не се примирявате с сегашния си живот, да не оставате индеферентни. Питаха Христа, на кого от тези седмината братя ще бъде жената? Не разбирате, във Възкресението. Нито се женят, нито за мъж отиват. Идеята е детето, което трябва да се роди. Душата ще бъде майката, а отвън това са временни отношения. Не се лъжете. Ако вътре няма брак, външният е лъжлив. Ако вътре няма дете, и външните деца са лъжливи. Ако вътре нямаш нищо родено, отвън имаш, то са кукли. Колко момиченца имат по 4-5 кукли, значи ли, че 5 деца имат? Кога са ги родили? Че тия кукли имат бащи, уния, които са ги направили. Колкото е реална куклата на малкото дете, толкова е реално и детето на една майка, която го е родила. Отношението е същото. Ако в твоето съзнание е родено детето, усещаш, че има нещо в теб, което живее и ти се радваш на живота, не се обесърчаваш. Има нещо, за което ти живееш. Чувстваш една неопределена радост в себе си. Всичките жертви, всичките страдания са на място. Чувстваш, че има защо да страдаш. Сега си бездетен. Няма защо да страдаш. Няма защо да живееш. Христос употребява тази дума «майка» малко в по-друг смисъл. Братът ще познаеш, когато си наранен. Когато си в нещастие, той ще те прегърне и целуне. Ще те заведе в дома ти. Така е и сестрата. А майката как ще познаеш? От майката са излезли братът и сестрата. Майката, това е най-възвишеното на земята. Значи Христос подразбира любовта. Той е майката, която всичко жертва. Христос подразбира любовта, реализирана на земята. Любиш ли? Майка си. Не любиш ли? Не си майка. Всеки не може да бъде майка. Да родиш още не значи, че си майка. То е най-лесното да родиш. Рибата ражда, тоест хвърляха и вера си, в който има по 300 000 зародиша на малки рибчета. Но това раждане ли е? Някои от млекопитаещите раждат по 5-6 наведнъж. И това раждане ли е? а майката ще роди едно, в изключителни случаи, две. Раждането е едно предисловие на майчинството. Ако сърцето на унази майка не е пълно с любов, тя не е майка. Следователно, в определението на Христа, който изпълнява волята на отца му той му е брат и сестра и майка. Майката познава ли кой е този, който е дошъл в нея? Душъл е един дух от пространството. Този малък дух става голям човек. Питам, този малък човек и големият човек един и същие? Съвременните майки познават своите деца само по форма. Някои едва сега са почнали да ги познават по съдържание, а по смисъл ще трябват още хиляди години.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 от онази божествена любов, то няма санкция в божествения живот. Така седи законът. Майката се намирала в едно тревожно състояние и така заченала своето дете. С това тя спава развитието на неговия разум. Ако у нея са минавали най-мрачните мисли, да се самоубие или това да направи, онова да направи,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 Представят много желания. Правилно е едно семейство да роди най-много две деца, момче и момиче. Правилно е също две семейства да родят две деца, ако едното роди момче, другото семейство да роди момиче. От чистата или нечиста материя, с която майката разполага, зависи какво дете ще се роди – светия или престъпник. В процеса на зачеването на детето, божественото още не присъства. Това е ниш процес. Божественото иде отпосле, след раждането на детето, когато то се диференцира като материя и дух. Докато е само материя, в него няма нищо възвишено. Никой човек не работи и не живее за себе си слизането си на земята, човешката душа влиза в прикосновение с Божествения дух, както майката влиза в съприкосновение с детето си. За детето майката представя Божия дух. Майката играе голяма роля не само в материалния свят, но и в света на мислите и чувствата. Тя не само създава формата, но влага в нея съдържание и смисъл. Става едно преливане между душата на майката и душата на детето. Някой пита, къде е душата? Кога влиза душата в детето? Душата, още като се зачене, влиза вътре. Тя се кооперира с майката и бащата. Тъй говорят ясновидците. Сега аз не говоря за моята опитност, но проверявам доколко са верни нещата. Те казват, че влиза вътре, разговаря се с всички вкъщи, но никой не го вижда. Детето казва, ще ме видите, като изляза навън. Аз сега си приготвям една малка къщичка. Един ден ще стана голям, ще изляза, тогава ще ме видите. Какви ще бъдат очите на детето, това до голяма степен зависи от майката. Тя е художникът, който избира световете на детето си. Ако в бременността си майката харесва някои сини очи и постоянно мисли за тях, тя може да създаде такива очи за детето си. Бременната жена трябва да носи детето си с кротост и смирение, за да предаде тези качества и на него. Където и да го носите на врата на гърба в отробата си, в ума си, в сърцето си, носете го с радост, кротост и смирение. Кротостта и смирението подготвят човека за съзнателното му влизане в астралния свят. Те успокояват душата, която укрепва тялото и го прави здраво и бодро. Без крутостта и смирението никаква идея не може да се приложи, а лекуването е невъзможно. Майката трябва да възпитава детето си още докато е в отробата й, а не след раждането. Там детето има всички условия за възпитаване, а след раждането си то вече ще поиска условия за обработване на възприетото. Човек може да се възпита само в отробата на майка си, в любовта на Бога. Само майката е в състояние да пресъздаде човека. Той самият може да бъде 50% само фактор за своето възпитание. Може ли страхливата бременна жена да внесе нещо велико и благородно в своето дете? Може ли бащата, който прекарва по цели нощи в ядене и пиене, в разпуснат живот... Да предаде нещо добро на детето си? Нека младото поколение знае това. Ако една жена е бременна и в това си положение има най-тежки изживявания, например у нея се заражда желание да отмъсти, да открадне, да убие, то детето, което ще се роди, ще бъде престъпник. Така говорят научните данни. Тъй, че спасението на човечеството седи в съзнателното отказване на жената да ражда престъпници. Тъй, че спасението на човечеството седи в съзнателното отказване на жената да ражда престъпници. Възпитанието на детето е в ръцете на майката. Каквото вложи майката в детето, още във време на бременността, това е важното. После като се роди, детето по-трудно се възпитава. Затова казвам, майките ще оправят света. Майката във време на бременността може да вдъхне на детето разумност, интелигентност, да даде подтик на неговите чувства, да усили волята му. За да възпитате някого, първо трябва да възпитате себе си. Лош ли си? Всички наоколо ти са лоши. Когато една майка зачени и почне да се нервира и злослови, аз мога да предскажа последствията на раждането. Напълно мога да опиша характера и съдбата на младенеца. Майка, която се нервира, не бива да мисли, че детето, което ще роди, ще бъде светия и ще я гледа на старини. Един ден то ще си отмъсти и ще рече, по-добре би било да не си ме раждала. Ако наблюдавате развитието на детето в отробата на майката, ще видите как постепенно се сформироват костите, мускулите, кръвоносната система, храносмилателната, докато най-после се сформирова и дихателната система. Щом се образува дихателната система, детето излиза вече от отробата на майката, т.е. от бащиния си дом. Тогава майката казва на детето си, «Понеже ти бутна едно свещенно място, което не трябваше да пипаш»,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 Той не седи в спящо състояние, но взима участие с духа на майката и двамата работят, за да създадат тялото. Едното прави човека щастлив. Двама, ако те любят, не могат да те направят щастлив, ще бъдеш нещастен. Любовта може да съществува между двама души, между трима тя не съществува. За да се прояви третият елемент, и двамата трябва да вложат по-равно количество, и тогава ще произлезе тяхното дете. Бащата казва, то обича мене повече. Майката казва, не, мене повече обича. Някой път бащата се намръщи, защото детето обича повече майката. Или обратно. Защо ли? Защото този принцип у двамата не се е уравновесил. Вашите добродетели, вашите сили всякога ще съответстват на вашето вътрешно състояние ни повече, ни по-малко. Бащата трябва да намери сина си още преди да е роден. Той ще избере такъв момент да се роди синът му, когато няма да вземе дял в неговите престъпления. Детето, родено при дадени условия, ще обича баща си, ще наследи неговите качества. Едно от тия условия е детето да е родено през някой слънчев ден. Има големи и малки слънчеви дни. Един слънчев ден от секундата, един слънчев ден от минутата, един слънчев ден от часа, един слънчев ден от 24 часа, един слънчев ден от седмицата, от месеца, от годината. Най-малкият слънчев ден е от секундата. Значи, за да предаде бащата своите добри качества на детето си, той трябва да е избрал хубав слънчев ден за неговото зачеване. За да предаде своите добри качества на детето си, майката трябва да е избрала хубав ден за неговото зачеване. Каквото се казва за Слънцето, същото се казва и за Луната. Когато майката и бащата не могат да изберат такива дни за своето дете, ражда се дете, което не прилича нито на бащата, нито на майката. Ако някой дете се роди през декември при пълнене на луната, то ще бъде заставено да мисли. Умът ще работи в него повече от чувствата, защото е родено зимно време в студа. Студът е едно неблагоприятно условие в живота. Лошите условия заставят човека да мисли. Чрез мисълта той разрешава и най-мъчните си задачи. Ако някой дете се роди през месец май, чувствата му... Вземат над мощие. Това дете ще чувства повече, ще мисли по-малко. Месец май предразполага към ядене и пиене, към музика, удоволствие. Унези, които се раждат от 22 марта нататък, са повече идеалисти. Умът в тях работи повече от сърцето и страдат главно от главоболие. Каже ли някой, че страда от главоболие, а зная, че е роден през март, когато слънцето е в овен. В бъдеще хората няма да се раждат по досегашния начин, а чрез закона на вселяването. За всяко раждане има точно определени математически дати. Има дати, в които не е възможно да се роди човек. Тия два закона на противоположностите и подобието, ако можем да ги разберем, са две велики неща в света. Единият закон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 Пуснали сте пояса си и чакате някой да го настъпи, готови да избухнете. Това е законът на противоположностите. Този ден, жената като види, че мъжът си е пуснал пояса, ако разбира закона, трябва да бяга два километра далеч и да си каже «Мъжът ми днес има отлив на духа и прилив на плата. Не трябва да се смеете, защото утре пък жената ще си пусне пояса. Това е закон. Всички едновременно не си пускат пояса. Преди 10 години живях в едно семейство. То се състоеше от 7 члена – баща, майка, един син и четири дъщери. Правих моите наблюдения и проверявах този закон. Вървеше като часовник. Всички членове от тази фамилия всеки ден в седмицата се редуваха. В понеделник бащата не е разположен, пояса е му пуснат. Всички казват – татко е неразположен, е навъсен, вика, кряска. Всички се спотайват и търсят само причината. Във вторник бащата е весел, но гледат майката пуснала пояса си. Бащата се подсмива и казва, днес майка ви е дежурна. Интересно е, че в среда големият син е пуснал пояса си. Всички се смеят и по този начин се изреждат един след друг. Аз знаех кой кога е дежурен и програмата вървеше ненарушимо. Той до някъде е приятно. Ако един пусне пояса си, лесно е. Но когато двама са дежурни и са пуснали пояса си, казано на научен език, когато и двамата имат отлив, тогава е лошо. В прочетената глава апостол Павел казва, че плата противодейства на духа, а духът на плата. Немислимо е да примирим тия два закона, защото те имат диаметрално противоположно значение. Единият се движи напред, а другият назад. Законът на противоположностите разрушава.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 то ще стане непременно престъпник и не ще може да избегне последствията, защото те са му дали уния елементи, които подтикват живота в друга посока. Ако бащата и майката са под влиянието на закона на подобието, от тях ще се роди благороден син или дъщеря с добър и развит ум. Така действат тия велики закони. Първите хора, преди да се грешат, са ги разбирали, но след съгрешаването са ги забравили. Сегашните хора се нуждаят от деца, които да внесат светлина в човешките умове и сърца. Само така те ще разберат великия закон на любовта, който създава добрите гении на човечеството. Светът се нуждае от добри гении, които творят и създават, а не от зли гении, които разрушават и унищожават. Децата са носители на истината. Знайте, че ако искате да разберете истината, само вашите деца могат да ви я разправят. Ако искате да научите смирението, само вашите деца ще ви кажат какво нещо е смирението. Жена, която никога не е раждала, не може да бъде нито добра, нито смирена. Тя всякога ще бъде горда. Същото се отнася и до мъжа. Всяка негова мисъл, всяко негово желание оживяват, само когато се родят. В тях се крие едно велико същество, един ангел, който някога ще ви бъде приятел. Децата, които имате сега, някога са били във вашия ум само като мечта, на която вие сте дреха. Бисърчето, за което Христос говори, вие имате в себе си, само че някои от вас искат, вместо да го облагородят, както мидата облагородява пясъчето, да го изхвърлят от себе си. Казвате, Господ не го е направил добре и го поочуквате. Но то изгубва смисъла си. Не очуквайте линиите, които Господ е сложил на човешката душа. Аз съм против онези философи, които казват, понеже светът не е направен както трябва, чакайте да го поодяламе. Вие имате бисърчето, за което Христос говори, само че някои от вас искат да го изхвърлят, а то не е нищо друго, освен помятане. Най-голямото зло за съвременната жена е помятането. Ако някой иска да бъде християнин, не му е позволено да помята дете нито от отробата си, нито от ума си, нито от сърцето си. Дойде ли някоя добра мисъл в ума ви, вие казвате «Ще я пометна». Ще я пометнеш, но после ще боледуваш. Някой казва «Аз помислих лошо». Грехът не стои в това, че си помислил нещо лошо но грехът е в помятането. Всички помятат и се чудят защо светът не е оправен. В света има много идиоти. Защо? Защото са помятали. Лошите мисли и желания, които ви мъчат, са уния деца, които вие сте помятали някога и днес те казват, ти си недостойна майка. Те ви препятстват във всяко начинание и вие ставате нещастен човек. Ако искате да бъдете щастливи, да влезете в Царството Небесто, най-добре е за вас от сега нататък да не помятате и да се молите на Господа да ви прости за лошото използване на всички добри мисли и желания, на всички ваши деца, които сте пометнали, които сте убили и на които сте обрали богатството. Просто действие е изваждането, но като дойдем до вътрешното изваждане, въпросът става малко по-сложен. Трябва да знаеш, как да изваждаш? Някоя майка изваждала детето си преждевременно. За нея се казва, че е пометнала. Лекарят преглежда жената и казва, слаба е, не може да издържи, детето трябва да се извади. По какъв начин ще стане това? Има специални методи. Ако не могат да извикат лекар, дохожда някоя баба и тя си има свои методи. Обаче и едните и другите методи на изваждане са неестествени. Природата знае как да изважда. Всяка жена, която е изваждала по бабешки, ще носи последствията на това изваждане до четири поколения. Колкото и да ви се вижда страшно, това е факт. Природата не позволява да се нарушават нейните закони. Тя казва строго на майката. Изваждането ще става само на деветия месец, на деветия час, на деветата минута и на деветата секунда. Деветият час може да бъде сутрин на обяд или вечер. Това зависи от въртенето на Земята. Ако той час съвпада с изгряването на Слънцето, резултатът на изваждането е един. Ако съвпада с залязването на Слънцето, резултатът е друг. Аз не говоря за обикновеното броене на времето, както ние броим. Природата има друг начин за определене на времето. Всяко изваждане в природата става на определено време, по определен метод. Който не спази това време и тоя метод, носи отговорност за това отклоняване. Всички страдания на хората се дължат на факта, че те не спазват законите, с които природата си служи при изваждането. Ако в ябълката или в кружата влезе черви, тоя плод ще падне по-рано от определеното време. Значи, щом падането на плунта става по-рано... Ние казваме, че се е явила някаква причина, която е нарушила божествения ред на нещата. Като изнасем тоя факт, нямам предвид да ви заставя да се ровите в миналото си и да търсите своите грешки, но да мислите как да живеете в бъдеще. Миналото е хроникирано вече. Цяла каца с сълзи да напълните, Бог няма да обърне внимание на това. Той е сит на плач и сълзи. Казвате, че в сълзите има нещо, което изкупва греха. Има нещо, но ако сълзите изтичат от дълбочината на сърцето, иначе те нищо не изкупват. Днес и мъжът, и жената гледат да бъдат добре облечени да се покажат пред хората. Как са вътре не е важно. Това е актьорство. И не е толкова актьорство, колкото престъпление Случи се, че жената забременее. Мъжът казва, не искам това дете, намери начин да го изхвърлиш. Не се минават много години и тя става хилава. Казва, не зная защо съм толкова слаба. Пометнала е, но и на мъжа работите не вървят добре. Никакво помятане, никакво убийство, никаква злоба. Като се върнете по домовете си, напишете си, никакво убийство на брата си.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 Майката трябва да бъде любеща. Когато мъдростта има надмощие в дома, ражда се момче. Когато любовта има надмощие, ражда се момиче. Децата не се раждат произволно, но по известни закони. Не се ли спазват тези закони? Много момчета и момичета могат да се родят, но те по форма само ще бъдат такива. Всъщност, те не съдържат качествата на момчето или на момичето. Когато се оженят, мъжът иска да му се роди син, да излезе първо неговият образ. Горко, ако се роди момиче, бащата казва, момиче се роди, пак жена. Ако майката иска да се роди момиче, а дойде момче, тя е също недоволна. Те не изказват недоволството си пред хората, но помежду си и двамата са недоволни. Така майката и бащата оказват лошо влияние върху възпитанието на детето. Колкото и да е малко недоволството им, то се отразява върху развитието на ума и сърцето на детето. Несъзнателно те подтикват детето към грешки и престъпления. Тия родители не са направени по образ на Бога, който ги е създал. От божествено гледище не е важно дали момчето или момичето е дошло по-рано на земята. Приемете детето си с благодарност и му кажете «Добре дошло». Да казвам във всеки един дом, преди да се оженят, хората трябва да се молят на Бога. Въпросът е сега, като се оженят, дали по-напред да се роди мъжко дете или женско. Най-първо в света се роди мъжко. Адам беше първото дете, което се роди в божествената фамилия. Ева беше второто дете, което се роди – сестрата. Дете, което не е кърмено от майка си и което не е чувало гласа на баща си, е лишено от най-благоприятните условия на живота. Майката предава мекота на сърцето, а бащата – светлина на ума и сила на волята. Без майка детето би било твърдо като камък, а без баща то би се намирало в положението на лист, носен от вятъра по всички посоки. Има ли баща, детето ще бъде лист, който се държи здраво за дървото и се ползва от неговите блага. Мекото и милостиво сърце на човека се дължи на майката, а знанието и светлината на ума – на бащата. Аз взимам думите баща и майка в техния широк смисъл. От чисто органическо гледище светът има няколко института, които са божествени. Един от тях е бащата и майката. Думът – той е първият институт на земята. По-благородно и по-светло учреждение от дома няма. И по-високо звание от това на бащата и майката също няма. Наистина, много бащи и майки има по земята, но всъщност те са пастроци и мащехи. По отношение на органическия свят, бащата и майката играят важна роля. С кръвта си те предават на децата качествата на своите души. Възпитанието на децата се обуславя от качествата, които майката влага в детето още в най-крехката му възраст. Под думата «кръв» не разбирам обикновената кръв, а уная, която във всички случаи на живота остава неизменна. Сега няма да се спирам да обяснявам разликата между тази двояка кръв, но едно мога само да кажа, че тази кръв не е преходна, изменяема но тя е като есенцията розово масло, която плува над розовата вода и която всъщност има цена. Благородните зародиши, които майката влага в кръвта на детето, са ценна есенция, която отпосле се разлива и разнасе благоуханието си между окружаващите. Не се ли вложи на време тази есенция в детето? После нищо не може да се вложи и посее в него. Той, което съвременните хора наричат възпитание, то е дресиране. При майчиното възпитание процесът става в корена. Оттам се преобразува и видоизменя умът и сърцето. При дресирането обаче имаме само външна полировка. Питам ви, женените, какъв пример давате на младите, на вашите деца по отношение на съзнанието? Вашето съзнание помага ли да се разшири съзнанието на младите, заради дойде Христос в тях и да обясни този закон, какво нещо е животът и как трябва да живеят. Вие ще кажете, Господ всичко може. Това нищо не значи, то не е философия. Кръвта на бащата е силна, когато влезе в жилите на сина и тече по същите закони. Не тече ли така, Резултатите ще бъдат различни. Майките, които искат да имат добри деца, трябва да са проникнати от нови идеи. Ако те се държат за старите идеи, по-добре да не раждат. Какво ще родят тия майки? Негодници за живота, каквито са с хиляди има. Казано е в писанието «Плодете се и множете се». Там не е казано, че трябва да се раждат недоносчета, но да се раждат хора по образ и подобие Божие. Това е новото учение, което Христос проповядва. Ако това учение се разбере и приложи, светът ще се поправи. Казвате, веднъж да наредим работите си и жена ми, и аз, и децата ми ще тръгнем по новия път. Тогава и новото вино ще ферментира в нас. Казвам, ако мислите да уредите живота си, и тогава да тръгнете в Христовия път, вие се лъжете. Възпитанието е процес, който трябва да върви едновременно за всички. И за бащата, и за майката, и за децата. Когато се възпитават бащата и майката, ще се възпитат и децата. Спасението иде от майките и бащите. Оня е баща, който отначало още дава най-хубавото нещо на децата си, е свещеник, патриарх, владика,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 Те могат да проповядват до дотолкова, доколкото техните майки и бащи са вложили в душите им светли и възвишени идеали. Вие бързате вече 8000 години как хората са правили погрешки и искате, когато се проповядва едно учение, тъй с един замах в една седмица да се поправите. Тъй не може. Може, но за героите, а всичките хора не са герои. Има два пътя, по които той учение може да се реализира. Единият е пътят чрез възпитанието в училището, а другият път – чрез майките. Те трябва да знаят онзи велик закон, по който децата им в бъдеще трябва да се раждат. Те трябва да знаят новите условия, както и градинарите, земеделците изучават условията, при които ще сеят. Вземете как постъпват съвременните учители. Имат ученици, едни от които са слаби по математика, други по рисуване, трети по музика. Учителят се нахвърля – ти си невежа, това, онова. Ученикът не обича музиката, но коя е причината за тази слабост? Тази слабост се крие в неговата глава. Когато той се е раждал, майка му не е била музикално настроена. Някой ученик не е религиозно настроен. Учителят казва – ти си безбожник. Къде е причината?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 След раждането, вътрешната връзка между децата и майката продължава, макар и по друг начин. Дете, което майка му не го е носила на ръце и не го е кърмила, губи нещо изключително ценно. Има връзка между етерните двойници на майката и детето. Затова детето не трябва да живее далеч от майка си до 14 годишната си възраст. Майчното мляко е от голямо значение за детето. Когато детето се допира до гърдите на майка си, върху него оказва влияние не само млякото, което поглъща, но и магнетичната сила, която изтича то от лявата, то от дясната гръд на майката. Друга жена, ако го храни, не ще произведе същия ефект. От майката излиза сила, която облагородява детето. Когато майката кърми детето си, тя трябва да има най-добро разположение, да не се гневи. Човек се ражда безверник и дълго време майка му трябва да му дава от своето живо мляко, за да го научи да вярва. Детето казва на майка си Аз дойдох при тебе безверник, за да ми покажеш своята вяра и да ме научиш да вярвам. Като го кърми и обръща ту от едната, ту от другата си страна, майката казва Чадо, искам да бъдеш топъл, както е топло моето сърце и светъл като моя ум. Като кърми детето от лявата си страна, майката го подхранва с уния топли благородни чувства, които му са необходими за живота. Като го кърми от дясната си страна, майката го подхранва с светли и възвишени мисли. Сърцето е син на ума, а умът – син на душата. В тази мисъл се крие нещо отвлечено, нещо мистично, което се нуждае от дълбоко разбиране. Някоя неразумна жена казва, «Защо Господ ме е направил жена?» Като жени вие ще изучавате това изкуство, което като мъже не бихте изучили. Изкуството да приготвяте мляко, с което да отхранвате децата си. Вие сте говернантки на Господа, които отглеждат неговите деца. Ако не изпълните майчината си длъжност, Господ ще ви попита, «Защо ви поставих на тази важна служба?» Не трябваше да давате такова мляко на децата си. Дадохме им вече. Още веднъж да ни им давате от това мляко. Ако им давате, ще ви уволня. Ама аз искам мъж да стана. Няма да станеш мъж, ако продължаваш да искаш неща, които не заслужаваш, и ако си все така упорита, втория път по-долу от човек ще бъдеш. Децата. Отначало трябва да се хранят с много добра храна. За да може детето добре да се храни, майката трябва да има отлична мисъл, чувство и постъпки. Ако майката не мисли добре, ако майката не чувства добре и не постъпва добре, образува се една нечиста храна вътре в нейната гръд. Това дете още в началото, майката го отравя със своите мисли и чувства. Тя отравя детето без да иска. В едно семейство, където има деца, Бащата трябва да бъде образцов. Бащата не знае това и ще се скара с майката, а при всяко каране се образува отрова. Това се отразява на децата, особено на бебетата, които сучат. Тази лошата дума образува отрова. Всяко подозрение образува отрова. Във всички отрицателни мисли се образуват отрови. Най-първо трябва да се научим да мислим правилно, за да се освободим от отровите. Майката със своите отрицателни мисли, тревоги, страхове може да усложни състоянието на болното си дете. Ако то се е разболяло, когато луната е почнала да се празни или пък слънцето отива към южното полушарие, то ще оздравее. Умират ли малките деца, това значи, че майките им не са ги родили както трябва. Всички деца, които не са родени на време, умират. Казвате, майката създава детето, тя си има грижа за него. Ако ви кажа, че обратното е вярно, какво ще възразите на това? Според мене, детето създава майката, той я заставя да работи. Наблюдавайте проявите на природата. Виждате една кокошка, която е готова да бяга от сянката си. Страхлива е. Щом има пиленца, веднага става безстрашна. Цялата настръхва. Достатъчно е да се приближи някой до нея, за да се хвърли срещу него. И волът бяга от нея. Отде тая смелост около кошката? Често хората се хвалят с недостатъците и престъпленията си, за да минат като герои. След това ще търсят начин да се оправдаят, да минат за невинни. Защо правят това? Да се освободят от всякаква отговорност. Ще кажат, че обществото било лошо, условията били лоши, поколенията били лоши и тъй нататък. Всички са виновни, само те не носят никаква вина. Дъщерята и синът са недоволни от живота и питат майка си, защо ни роди? «Слушай, синко, слушай, дъще», отговаря майката, аз не ви родих по своя воля. Вие ме заставихте да ви родя. Вие ме карахте да ходя на хорото, да срещам момци, да ме хареса някой, да търа се ожени за мене».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 Други, че детето съществува в невидимия свят като разумно същество и се избира подходяща майка, подходяща среда и ще влияе на майка си, като й внушава добри мисли. Бременната майка може да определи какъв ще бъде нейният син според това какво мисли в това време, какви мисли я вълнуват. Ние можем да се противим на божествения свят, но когато законът му почне да действа, Силата ще премахне нашето безразсъдно съпротивление. За да разберете какво нещо е Божията любов, вижте първо какво правят децата. Като стане от сън, детето веднага прегръща майка си, то иска да й каже: Мене Господ ме изпрати да ти дам любов. Като вземе в ръцете си това дете, майката веднага се зарадва, защото той й показва любовта на Бога. Детето представя любовта на Бога. Който не знае това, казва «Какво се занимава тази майка с това малко глупаво същество?» Не, той не разбира тази работа. Когато прегърне детето си, то започва да пише в ума, в сърцето и в душата й. Тогава тя казва «Господи, благодаря ти за това хубаво писъмце, което ми даде». Така разбира умната майка идването на детето в дома й. Но глупавата майка казва, Господи, защо ми даде това дете да ми създава толкова безпокойства? Да, Та ако искате да знаете смисъла на раждането на децата, ще знаете, че когато се ражда син или дъщеря в един дом, това са двете писма, които Бог праща в света. Човек трябва да възприеме и положителната и отрицателната любов на Бога чрез своите синове и дъщери. Те ще го научат на Божията любов. Защо Бог обича чистия и свят човек? Защо майката обича детето си, което още нищо не знае, което няма никаква философия в себе си? То е слабо, глупаво по отношение на философията на живота. Има един език, чрез който майката разбира детето си. Това е неговият плач. Майката и бащата обичат детето си, защото знае да плаче. Като заплаче, детето събужда нещо в родителите си. Плачът е един от красивите езици на небето. Като не разбираме този език, казваме, че детето плаче. Като го чуе, майката тича при него и го пита, защо плачеш? Тя не всякога разбира езика на детето, но и то не разбира нейния език. Майката мисли, че детето плаче, а всъщност то говори. Детето расте, а майката иска да го отвикне да плаче. Когато детето се отучи да плаче и каже първата дума, всички казват «Проговори нашето дете». След една-две години майката вече обяснява какво казва детето. Като чуят първата дума на детето, всички я повтарят, радват се и казват «Ще се научи да говори това дете». Някои майки обичат да употребяват известни заплахи към децата си, за да ги слушат. Някоя майка казва на детето си Слушай, майка, да не отиваш на реката да се къпиш, че ако се удавиш, убивам те. Как ще го убие, когато то се е удавило? Какво иска да каже майката с тези думи? Често аз се мъча да преведа този език на майката. Той е един от най-трудните езици, които не се превеждат лесно. Трябва да се осмисли този език. С това майките искат да наплашат децата си да не ходят на реката да се къпят, да не би да се удавят. Или... Майката иска да каже на детето, ако отидеш на реката да се къпеш, тогава и аз ще се съюзя с водата, че и двамата заедно ще те мачкаме. Водата ще те умори, но и аз няма да ти помогна. Такава идея има майката в своето изречение и заплашване. Все пак майката има една идея, има някаква идея, която не може да се тълкува буквално. Ако се тълкува буквално, то няма никакъв смисъл. Ако се изтълкува вътрешно, това показва, че майката има някаква скрита идея, която детето я разбира. То не мисли, че ако се удави майка му ще го убие. Не, тя ще го оплаква. Често малките деца запитват майките си, отде е дошло малкото им братче или малкото им сестриче. Майката казва, че бабата го е донесла от реката. Вие ще кажете, ние знаем, отде ги носят бабите.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 той трябва да знае, защо се е родил. Някой казва, не знам, защо съм се родил. Че си слязал на бял свят, това показва, че майка ти само те е изнесла вън, но ти още не си роден. Майка ти още е бременна на тебе и след като се родиш, тогава тя ще каже, Олекна ми вече, роди се най после това дете. Новороденото дете трябва да има слънце, което да не залязва. Какви са качествата на бъдещите деца? Бъдещите деца трябва да носят на главите си слънца, които никога да не залязват нито на земята, нито на небето. Когато се радваш, не отивай между хората да се хвалиш с радостта си. Така постъпват някои майки с децата си. Майката вземе детето на ръце и тръгва от къща на къща да го показва на съседките си. По този начин детето губи красивото, което е вложено в него. Майката трябва да излиза с детето си сред природата и да се моли на Бога да му даде възможност да се превърне на светлина, с която да радва хората. Ще се радваш на светлината на хората, а не на самите тях. Казва Христос, ако не станете като децата, мисля тя е една от най-съдържателните думи, която е сочна. Думата «дете» е сочна дума, най-сладка дума, която се употребява в български език Аз я харесвам. В английския не е написана така добре – «child», «children». В думата «дете» буквите са по-съдържателни. Това значи един плод, който е узрял, който е превъзмогнал всичките мъчнотии в живота. Децата имат всичкото желание да учат, каквото и да им кажеш, вярват. Казвате, какво представляват децата в живота? Децата са съединителните нишки в живота. Слабото в природата е съединителна нишка. Когато хората казват за нещо, че е маловажно, че нищо не струва, те трябва да знаят, че тъкмо от това слабо, маловажно нещо зависи техния живот. Той е съединителната нишка в живота им. Без тази съединителна връзка за големи работи даже не може да се мисли. Два клепача има окото. Горният клепач е бащата, а долният клепач е майката. Детенцето е окото. Той е нежно детенце. Те го пазят. Докато порасне, постоянно го чистят и мият бащата и майката. Казват, даровит син е той, всичко вижда навън. Клепачите се допитват до сина, питат го, синът отвътре разправя на баща си какво е видял, също и на майка си разправя. Те го чистят, а синът ги учи. Казват, синко я погледни и ни кажи какво видя. И синът учи баща си и майка си. Синът учи клепачите. Писанието казва, синът ще ни направи свободни. Бащата и майката трябва да изучават ума на детето си, трябва да изучават сърцето на момичетата и на момчетата. Тук не става дума за наследственост, тя още нищо не доказва. Ние можем да предадем на младото поколение добродетели, можем да ги внесем и в себе си. Или друго яче казано – аз съм проводник в природата. Живата разумна природа може много да направи при условие, че ти си добър нейн проводник. Разумният живот изисква силни майки и бащи, пълни с идеали и с запас от духовна енергия, които могат да вдъхнат в новото поколение. Заключението от това е, че ако някой от съвременните народи иска да измени вътрешното си състояние и да създаде ред и порядък в своя бит, той трябва да облагодетелствува на първо място майките и бащите, като създаде за тях най-благоприятни условия. Но кой народ Днес прилага тоя закон, нито един народ не е постигнал още това. В пълния смисъл на думата, такъв идеален народ няма още. Напротив, всички търсят разумния живот там, където не може да се намери. Търсят живота си там, отдето не идва. Своята защита – там, отдето идва разрушението им. И своето спасение – там, отдето идва смъртта им. Ти трябва да се ориентираш отлично във времето и пространството. Трябва да знаеш какво ще бъде времето, да различаваш влиянията, които идат отвън. Срещаш един човек, веднага ще определиш какво влияние има, към коя категория спада. Най-първо трябва да определиш дали спада към добрите или лошите хора, дали към умните или към глупавите, дали към учените или към невежите. Той всеки трябва да може. Всяка майка, още като се роди нейното дете, трябва да знае какво може да излезе от него. Тя не трябва да се заблуждава. Съвременните майки и бащи трябва да разбират закона, да осъществяват връзка на децата си в най-ранна възраст, с великото разумно начало, за да се развият в тях дарбите. Ако едно дете се наплаши от майка си и баща си, от брат си и сестра си, макар и да е могло да възприеме разумността, то, в крайна сметка, ще стане идиот. Ако и майката, и бащата, и братът постоянно повтарят, че от това дете човек няма да стане, то наистина техните думи ще се изпълнят. Ние виждаме днес, че и който вярва, и който не вярва, са изложени на големи мъчения. Ето, хората вярват, но тяхната вяра не ги спасява. Това не е истинска вяра. Това, което внася недоразумения,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 Знаете ли в какво седи обичта? Ти ще дадеш на всяко дете изобилно, но всяко дете ще го поставиш при тези условия, при които то може да се ползва. На детето си ще дадеш преизобилно да почувства, че майка му е дала своите чувства. В умовете на децата майката трябва да седи като един идеал. Затова майката трябва да се моли, да каже, Господи, вярвам в Тебе, вярвам че мога да приложа твоята любов. И действително тя може да се приложи. Има едно неразбиране, с което хората си причиняват беди. Хората един друг се морят. Има случаи, когато майката е станала по характер такава, че не обича едно от своите деца. То ще си замине. Ако майката обича много едно от своите деца, той дете дълго ще живее. Но ако майката обича детето си, а детето умира, тази любов е слаба. Ако майката има любов към детето си, в нейния ум не може да влезе отрицателната мисъл, че то може да умре. Ако майката обича детето, тя не трябва да казва, дано Бог да не ми вземе детето. Такава любов е слаба. Щом дойде отрицателна мисъл, той дете може да умре. Възможно е да се случи. Ако се зароди спор между умът и твоето сърце, веднага твоят дом, твоята воля ще се усъкътят. Защото в дадения случай волята играе ролята на дете. Сърцето е майката, умът е бащата, волята е детето. Казват, че човек чрез волята прави всичко. И в живота детето стимулира. Когато се роди едно дете, бащата е мощен, работи, майката е мощна, всички работи вършат в името на детето. Там, дето няма деца, казват, че животът няма никакъв смисъл. Мнозина казват, че майката и бащата представляват волята в семейството. Не, децата са волевият принцип, както в домовете, така и в света изобщо. Вземете, за пример някой генерал, който е строг, недостъпен. Дойде ли обаче детето му при него и го помилва? Този генерал вече е готов на всякакви отстъпки. Той е готов да даде всичко, каквото му поискат. Следователно, ако е въпросът за волеви хора в света, това не са нито майките, нито бащите, но децата. Обаче слабата страна у децата седи в това, че всичко, което те вършат и изискват, е само за тях. В света децата са всесилни. Често слабото в света е силно, а силното е слабо. Може ли да се нарече силен кон онзи, който се управлява от едно дете? При това този кон минава за силен. Често и хората приличат на такъв силен кон. Срещате един силен, учен човек, а виждате, че го управлява една малка мисъл. Тя слага гема си върху този човек и го върти на където си иска и както си иска. Къде остава силата на този човек? Що малката мисъл го управлява, излиза, че тя е по-силна от него. Не само малката мисъл, но и малките чувства, малките дребни желания управляват човека. Ако една малка, нищожна дума произвежда в човека такъв ефект, че цяла година след това той не може да дойде на себе си, тя не е ли по-силна от него? Казано е в писанието «Деца управляват моя народ». Казвам, и в съвременните хора управляват деца. Ами кога ще се управи светът, когато тези деца пораснат? Светът не може още да се управи, понеже децата, които го управляват, още не са израсли. Докато децата в един дом са малки, майката и бащата по цел ден тичат подиртях, грижат се, работят, печелят все за тях. Някога бащата се изморява и казва «Кога ще дойде ден и аз да си почина?» Когато децата израснат. Обаче и да израснат децата, мъчнотията още не се е разрешила. Защо? Защото синовете и дъщерите се женят, раждат им се малки деца, за които бащата, т.е. дядото сега, отново трябва да се грижи, да тича подир тях. Един ден той пак ще каже, кога ще си почина и аз? Когато внучетата израснат? Кога ще се оправи светът? Когато внучетата пораснат? Този дядо не стои мирен, той иска да види внучетата наредени, Дойде ден и те се оженят, Родят се пак малки дечица, а на дядото, вече прадядо, пак стои пред задачата да тича подир правночетата, да се грижи за тях. Кога ще се оправи светът, когато правночетата израснат? Не. Докато хората имат такива разбирания за живота, те един на друг ще си създават страдания, мъчноти и нещастия, а светът никога няма да се оправи. Човек не трябва да бъде роб, никому. Не ставайте роби на децата си, нито те да стават ваши роби. Вие не трябва да мязате на онези деца, които се сърдят на майка си и на баща си и изискват от тях те да им се молят да ги карат да ядат и тъй нататък. Ако е майка, казва на детето си, излез вън. Той излиза вън, но се обижда не иска вече да влезе. Накърнило се е неговото достоинство. И това дете седи вън, чака да дойдат майка му, баща му, да го викат да влезе вътре, да яде, да спи. Отде се е ви това достоинство, това голямо величие в малкото дете, че не иска само да влезе, докато не дойдат при него родителите му да го увещават. И родителите трябва да преговарят с детето, да водят ред дипломатически отношения, докато най-после го заставят да влезе вътре и да яде. С това детето и иска да каже «Знаете ли кой съм аз?» Може би това дете има право. Може би то съзнава, че един ден ще стане цар или княз или друго някакво величие. Възможно е и това, но възможно е то и дете един ден да стане и просто вчар или говедар. Няма защо това дете да изисква почет от родителите си преди още да е станало някакво величие. При това, ако детето е величие и родителите му, от които е дошло, не са по-малки величия от него, тогава кой пред кого трябва да отстъпва? Все-таки малкото величие днес се нуждае от грижите и помощта на по-големите величия. Вие често се спъвате и тогава се поражат всички недоразумения в домовете. Някой казва – Баща ми и майка ми не ме обичат. Те обичат повече братми и сестра ми. Това е криво схващане. Ако турим на един кон златни юзди и го подковем с златни петала, и го впрегнем в хубава каруца. Това обич ли е? Не е обич. Обиче, когато разпрегнеш коня, хвърлиш юздата и хумота му и го оставиш в гората да си походи свободно, без ограничения. Това е любов. В божествения свят този кон ще го оставиш свободен. Той сам ще дойде да се впрегне. Цялото добро и хубавите работи в света проистичат от любовта. Всичкото зло в съвременния свят проистича от доброто. Всичкото зло в съвременния свят проистича от любовта. Какво ще кажете? Аз съм виждал, като се роди едно дете, майка му го обича. Мир и радост има вкъщи. След той роди се второ дете и понеже майката гали второто дете, първото дете отива да бие второто, защото майката го обича. Казва: Ти стана причина аз да загубя любовта на майка си. То се бие за първото място. Падането на ангелите, на светлите духове се дължи на същото. Когато са се родили хората, те се разгневили на Господа. Защо Той обърнал внимание на човека? Тъй до сега духовете ви мъчат за това. Казват, Вие станахте причина да напуснем небето. Вие, като се родихте в света, дойдоха всичките нещастия на нашата глава. Казвате, какво съм направил на дявола? Вие взехте от любовта ми, отговаря той. Затова Христос казва, Любете враговете си. Любете враговете си и в техния път не вървете. Учете се да не постъпвате като тях. Това е едно криво разбиране, едно заблуждение. Никой не може да отнеме вашата любов, която вие имате. Чрез музиката могат да се премахнат всички лични, семейни и обществени противоречия. Щом в дума на някое семейство възникне известно противоречие, мъжът трябва да пее с гласния звук И. Жената с звука А, а детето с звука У. Запеят ли и тримата в един глас, всякаква противоречие от този дом ще изчезне. Чрез звука И мъжът ще поддържа нормалното състояние на ума си. Чрез звука А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 Алтът е сестрата. Тенорът държи с майка си, Алтът с баща си. Бащата може да дойде до Алт. Майката може да слезе до Тенор. Тенорът е границата на майката. Бащата и майката се срещат. Две граници има. Бащата, като дойде, види майката, дохожда до границата на Алта. Майката, като иска да слезе до баса, дохожда до границата на тенора. Ако пееш алт, с баща си се разговаряш. Ако пееш тенор, с майка си се разговаряш. Тогава къде е границата на тенора или къде е границата на алта? Въз основа на какво стечение на сили или на закони тия четири страни са равни? Значи квадратът е образуван от четири страни, от които две по две вървят успоредно. Имате два паралелни пътя – AB и CD. Пътят AB означава мъжът или бащата, а пътят CD – жената или майката. Пътят AC означава братът, а пътят DB – сестрата. Братът и сестрата вървят в диаметрално противоположни посоки стия на бащата и майката. Интересите на сина не са интереси на бащата – и интересите на дъщерята не са интереси на майката. Те имат само допирни точки. Синът има допирна точка с бащата в ъгъла CAB, а с майката в ъгъла ACD. И дъщерята има две допирни точки. С майка си в точка Д и с баща си в точка Б. Питам, де са допирните точки на брата и сестрата? Те нямат допирни точки. Тогава сестрата може ли да влияе на брата? Не може. Ами братът може ли да влияе на сестрата? Не може. Те нямат допирни да точки помежду си. Отношенията, които съществуват в един дом, представляват цяла геометрия, която може да се приложи в живота. Как ще си влияят сестрата и братът чрез майка си и баща си? И забележете, когато братът не се отнася добре с сестрата, тя се обръща към майка си и казва «Мамо, кажи на брат ми да не ме закача, да не ме бие». По същия начин тя се обръща и към баща си. Ако сестрата се отнася зле с брат си, той се обръща към баща си и му казва «Тате, кажи на сестра ми да, да не се отнасята да изле с мен». Същото може да каже и на майка си. Питам А, Б и Ц, Д, т.е. бащата и майката, имат ли допирни точки? И те нямат допирни точки помежду си. Следователно, тук виждаме един закон на противоречията. Мъжът не може да говори на жената, нито жената може да говори на мъжа. Ето защо в света не може да се създаде фамилия, семейство, само от мъж и жена, понеже те нямат допирни точки. Ние казваме, че думите «човек» и «триъгълник» са синоними.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 Триъгълникът е жив, движещ се човек. Като изучавате човека, ще видите как се проявяват в него силите на ума, на сърцето и на тялото. Числото 180 градуса или двата правия ъгъла показва посоката на, на вашето движение. За да познаете истинската посока на вашето движение, трябва да намерите вашият прав ъгъл. Линията, която се отклонява от правия ъгъл, показва съединителните точки, през които вие минавате.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 Не са всякога силни хора. Кривите хора са по-силни, защото имат по-дълги силови линии. Значи, срещу всеки прав човек има по един крив, лош човек, който има по-дълги линии. Следователно, този човек е по-силен от правия. Значи, добрите хора са прави агли, а лошите хора – остри агли, с по-дълги силови линии. Така говори новата геометрия, но никой учител не е говорил на учениците си така.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 е една трета от цялото. Истински божествено право е това, което обхваща всичко в себе си. Ако на една майка Бог е дал дъщеря или син, и ако тя не познава дъщеря си, няма да има една разумна връзка, разбирателство с нея. Да кажем, че бащата мисли едно, а синът друго. Майката е едно, дъщерята друго. Учителят едно, ученикът друго. Това значи, че те нямат един идеал, към който всички трябва да се стремят. Да познаеш човека, това значи да се свържеш с неговия ум, с неговото сърце, с неговата душа и с неговия дух. Дълго време трябва да ражда майката, докато познае своя син и дъщеря. Майката казва, родих дете. Това не е достатъчно. Ти трябва да познаеш детето си, да влезеш в съприкосновение с ума, сърцето, душата и духа му. Това значи да родиш дете. Ние посвещаваме целия си живот на тялото, наследствията. Там е всичката погрешка. Майката милва очичките, ръчичките, крачетата, но сленцето на своето дете, но не се стреми да погледне какво има в душата му, да види какво се крие в нея. Сегашните майки и бащи не разбират синовете и дъщерите си, които са постоянно между тях. Ако попитате майката каква е дъщеря й, тя ще я опише външно, ще каже, че е руса, хубава, грациозна. Това са външни черти на дъщерята, а не вътрешното й съдържание. Утре ще дойде един млад момък и ще запали фитила на нейния огън. И ти ще се чудиш, че дъщеря ти била толкова избухлива. Дъщеря ти се сърди, гневи се, избухва, докато един ден стане най-голямата експлозия. Тя напуща твое дом и отива някъде, далеч, дето момъкът я води. Всички казват, ожени се тая мома. Казвам, Прояви се тая мума, формата й се разпръсна, съдържанието й се разви. Тя цъфна като свят, прецъфтя. Цъфна като цвят, прецъфтя и завърза. Като изучавам въпроса за грубостта на човека, дохождам до заключението, че за да се придобие известна мекота, нужни са условия. Отивам в един дом, наблюдавам какви са отношенията между децата и родителите. Децата са груби с родителите си, говорят им сопнато, грубо. Родителите се чудят какво да правят с тях. Според мене, причината за тая грубост се крие в излишната енергия у децата. Ако знаят как да я пласират, те ще бъдат по-меки и внимателни. Един ден малкият Иванчо става момък и грубостта му постепенно намалява. Той си е намерил една калинка, с която се разговаря меко, нежно. Като се обръща към нея, нарича я калинчица. Защо към майка си е груб, а към калинка е мек и внимателен? Причината за грубостта на Иванчо е в майката. Когато е била бременна, тя не е могла да внесе в Иванчо нужната мекота. Ето защо калинка иде отвън, като лекар да излекува Иванчо от неговата грубост.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 Всеки човек трябва да запази свещен образ за своята майка и за своя баща. Бог е любов, значи Той се изявява чрез човека. Любовта ще оправдае всичките ни страдания. Грехът пък ще създаде само въглени. Обаче дойде ли любовта, тя ще ги разтопи и ще направи от тях диаманти. Тъй, защото греховете, които са направили до сега, това са готови въглени. Сега се молете да дойде любовта, да направи от тях диаманти. Човек вижда доброто в другия, само когато го обича. Това зависи от хармонията, която съществува между двама души. Ако между двама души има само една допирна точка, ще се яви противоречие. Ако има две допирни точки, ще се яви разногласие. Ако има три допирни точки, между тях ще се явят разумни, хармонични отношения. Следователно, разумният живот се основава върху три допирни точки. И сега, възоснова на същия закон, когато в едно семейство нямат деца, те имат само две допирни точки помежду си. Значи те образуват права линия. Дойде ли детето, образува се триъгълник. Синът представлява истината. Той е връх в триъгълника. Бащата и майката виждат в мозъка на своите дете истината и започват да разбират смисъла на живота. Ако днес ние поставим онези везни, с които претегляме отношенията между хората в живота, вижте най-първо какви са отношенията на синовете към бащите и на бащите към синовете. Същинският баща никога не може да бъде лош. Ако той е лош, това показва, че е пастрок. И ако майката не е добра, тя не е същинската майка, тя е мащеха. И ако един брат е лош, той не може да бъде същински брат. И ако сестрата не е добра, тя не е същинска сестра. И ако слугата ни не е добър, той не е истински слуга. Същинският слуга не може да бъде лош. Аз в тия неща вярвам напълно, аз ви казвам какви са моите вярвания. Доколкото съм ги опитал, аз не съм намерил в тях нито едно изключение. Онези качества, които бащата съдържа, той винаги ще ги предаде на сина си. И онези качества, които майката съдържа, тя винаги ще ги предаде на дъщеря си. Отношението на слугите към господарите е произлязло от отношенията на синовете към родителите. Бащи и синове...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 Децата имат стремеж към своите родители, защото се нуждаят от тяхната мъдрост и опитност. Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще си замине по-бързо от бащата. Ако мразите майка си, тя ще си замине по-скоро. Ако ли майка ви, ви мрази, вие няма да живеете дълго. Ще обичате майка си, баща си, браци, сестра си от здравословно гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните мисли към вас ще ви разрушат. Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате постоянно с формули и молитви. По-хубаво е в даден случай да използвате закона на любовта и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е... Да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат помежду си, болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си отиват. Майката и бащата могат да се подмладят, ако децата им ги обичат. При бащата е изпратен синът. Бащата няма право да се разпорежда с него както иска. Той няма право да го бие за каквото и да е. Абсолютно справедлив трябва да бъде. Синът, като направи едно престъпление, може да го накажат за една погрешка, но да има справедлива идея. Ако и на майка му дойде на ум за каквото идея да да го наказва, тя ще пострада. Много бащи, като наказват синовете си, плащат с живота си. Защото този син, който е изпратен на земята, той има и други, които се грижат за него. Христос казва, пазете тези малките, защото техните ангели гледат лицето на Бога. Ти имаш син, ако постъпиш несправедливо, ти разрушаваш неговия живот. Ще платиш с живота си. Ще се лишиш от своята свобода. И обратното отношение е вярно. Ако синът упражни насилие върху баща си, той ще плати с живота си. Ако синът или дъщерята упражнят насилие върху майка си, и на тях се случва същото. Всички неща, които хората вършат на Земята, представят символи, емблеми на духовния свят. По този начин, духовният свят ги напътва към реалния живот. Физическият свят без духовният е свят на иллюзии. Хората се женят и все неженени остават. Деца се раждат, но те се губят, топят се и изчезват пред тях като лед. Човекът на любовта, като роди едно дете, то го следва във вечността. Това дете постоянно върви с баща си и му казва татко. С това обращение той иска да каже татко, ти си начало на любовта. Същото става и на земята. Когато детето порасне, то върви след баща си и му казва татко. Това значи, ти, който си излязал от любовта, и всяка работа,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 защо се са качили и двамата на магарето и аз от него, вместо да язите магарето, турете го на гърба си и така вървете? Бащата послужил и третия. Той искал да научи нещо от съветите на хората, но въпрос е сега, кой съвет е правият? Детето Първите 7 години има една представа за баща си. Следващите 7 години има друга представа за баща си. На 21 години има трета представа. На 28 години съвсем друга. И най-после, като стане голямо, като стане като баща си, пусне брада, започне да се съмнява дали има баща, дали е имало детство. Започне да се съмнява, потегли брадата си и казва «Този брадатят човек, умният човек – дали е мой баща? Това е една иллюзия на моя ум. Бащата като погледне сина си казва синко, а той казва старче. Аз имам едно правило. Младият трябва да живее, а старият трябва да мисли. Ако младият не живее добре, старият не може да мисли добре. Ако старият не мисли добре, младият не може да живее добре. Съотношение на нещата има. Човек не може да бъде стар, но човек може да влезе в образа на млад и на стар. Това е друг въпрос, че тия хора устаряват. Ние имаме едно криво разбиране за дядото. Дядото, след като устарее, стане на 120 години, трябва да прилича на едно малко дете, да знае това изкуство да става като малко дете. Като дойдат децата, да си смъкне брадата и да си поиграе с тях, като излязат те, да си тури пак брадата за предвъзрастните. Такъв дядо виждали ли сте? Ако имате такъв дядо, ако бихте намерили този дядо, той може да ви даде всички съвети и да разчитате на него. Той може да бъде като малките деца. Така и бабата да поиграе с малките деца. Защо се срамува старата баба да играе като малките деца? Значи, да лежи тази баба, да измъчва децата с философия, не я е срам, а да стане като малките и да поиграе с тях, я е срам. Каква философия е това? Тя казва, а аз съм поживяла. Какво е видяла тя? Че 10 момци я обичали, това знание ли е? Че един гранчар направил 10 гранци и ги счупил, това занаят ли е? Че един търговец е спечелил 10 милиона и после ги е изгубил, това търговия ли е? Мнозина се безпокоят какво ще стане с техния син или тяхната дъщеря. Защо трябва да се безпокоят? Бог има безчислено много светове и същества в тях и не се безпокои. Трябва ли да се безпокоим за тях? Какво ще стане с сина ви? Ще стане това, което е станало из вас. Ако бащата е вълк и синът ще бъде вълк. С други думи казано ако бащата е лош и синът ще бъде лош. Ако бащата е добър, и синът ще бъде добър. Ако майката е умна, и синът, и дъщерята ще бъдат умни. Децата вървят по линията на бащата или на майката. Има разумност в света. Виждам един човек, който е щастлив, усмихнат, но на мен не ми е приятно да го виждам, въпреки, че е засмян, че е развеселен. Не ми е приятно. Каже нещо хубаво, пак не ми е приятно. Бащата казва за сина, той много-много да се не вдига. Бащата го е страх от сина да не се възгордее. Майката я е страх от дъщерята, защото дъщерята като се възгордее, ще каже: "Майко ти си много проста." Синът, като се научи много, ще каже, че баща му е прост. Синът не може да бъде поучен от баща си никога, и дъщерята не може да стане поучена от майка си. Сега аз вземам майката в положителен смисъл ако вие турите едно семе в земята, земята не е майка на семето. Ако вземете едно яйце от една кокошка и го турите под някоя гъска да го излюпи, гъската не е майка на той пиле. Вие искате да направите гъската майка, но и тя се чуди, за майка минава. Заведе малките патета във водата и казва за пилето от кокоша яйце, не е мое това дете, като че ли другите са нейни. Майка. И баща е само онзи, който е дал първоначалният подтик, от дето сме произлезли. Този, от който сме взели всичките стремежи, дарби и способности. Тези временните работи, които минават и отминават, то е както земята минава за майка на семето, или както гъската минава за майка на кокошото яйце. Излюпят се тия яйца и едни отиват по водата, а други по сушата. Ако ти имаш един син и той не върви в твоите пътища, тогава какво трябва да мислиш? Ти раждаш едно дете и градиш за него предпотопни кули. Вавилонски кули искаш да изградиш. Въобразяваш си, че то ще стане гений или кой знае какво. Аз нямам нищо против тази любов, но ти трябва да живееш в реалността, да разбираш какво може да излезе от новороденото. Ти само със своята мисъл можеш ли да създадеш нещо? Ще можеш, само ако детето съдържат тези качества, тези способности в себе си, за да има над какво да се работи. Случва се детето да е невъзприемчиво, не прилича нито на баща си, нито на майка си, нито на баба си, нито на дядо си. Детето може и да умре, но най-много след четири поколения пак ще се яви на земята. Обикновено такъв е законът. Наследствеността е създадена от хората, а не от природата. Както добрите, така и лошите черти се предават от поколение на поколение, докато станат наследствени. Пиянството, кражбата може да станат наследствени. Мислите ли, че вълкът, лисицата, тигърът първоначално са били такива, каквито днес ги виждаме? Мислите ли, че първият човек е бил като сегашният? Първоначално са били други, после са се изменили. Пьяницата като види вино, веднага трепва. Каква сила може да го отучи? Казваш му, че е вредно. Отвръща ти, зная всичко това, но не мога да се въздържам. Коя е онази сила, която не може да накара един пияница да се въздържа? Един човек, като се разгневи, изважда ножа и пробожда другия. Коя е онази сила, която може да го въздържи в дадения случай? Казвам, тези работи трябва да се предвидят от много по-рано. Всяко убийство, всяко престъпление е родено най-малко 100 години, преди да се извърши. Бащата на младини е намислил да убие някого. Не го е убил, но тази мисъл е останала в ума му този момък, като се ожени, убийството в неговото подсъзнание стои. Като стане баща, той влага всичките си дарби в сина си и ще предаде и мисълта, че трябва да убие някого. В сина тази мисъл ще е още по-силна, отколкото у бащата. Ако синът не извърши това, тази мисъл ще се изрази в третото поколение. Неговият син ще убие някого. Всички грехове се зараждат в далечното минало и ние само ставаме канали на престъпленията, които после идат. Тия престъпления не се зараждат сега. Сегашните престъпления не са от сега. Така че трябва да бъдем умни, да създадем широки условия за развитие на младите поколения. На сегашните хора трябва да се дадат нови мисли, нови чувства, за да могат да се противопоставят на това зло. Колкото и да се кастри тръна отгоре, той все ще пуща корени. Значи, злото се крие някъде дълбоко в човека, в човешкия егоизъм. Синът може да наследи от пияния си баща слабостта да пие, но ако има будно съзнание, той може да избегне тази наследственост. Как могат да се надвият наследствените черти? Различни начини има, но преди всичко изисква се будно съзнание и воля.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 че всеки един закон на божествената справедливост ще засегне и нашата кожа. Хората в света се раждат със свои способности, което означава, че всяка човешка енергия е специфична. Ако вашите деди са живели разумно, ако 50 поколения са живели един разумен, гениален живот, тогава и ти като техен наследник ще носиш техните дарби. трябва да дойдем до основните идеи, върху които почива съвременния живот. Нека вземем, например, идеята за свободата. Върху какво почива тази свобода? Днес, ако имаш пари, свободен си. Ако имаш знание, свободен си. Ако имаш здраве, свободен си. Ако нямаш пари, ако нямаш знание, не си свободен. Ако нямаш здраве, не си свободен. Така седят работите. Питате, Какви са причините да нямаме пари? Или от какво зависи да нямаш знание? Ще кажете, че някои хора са по-надарени. Защо даден човек е даровит? Това зависи от миналите поколения преди него, които са се развивали, които са работили. Например, ако вземеш практиката, която е проверена с научна теория, ще видиш, че ако преди 20, 30, 50 до 100 поколения Дедите и прадедите на някой човек са водили добър живот, работили са разумно и техните потомци ще имат един добре развит организъм, един подвижен ум, ще могат правилно да се справят с противоречията на живота, ще водят един добър живот. Ако пък повече от 50-100 поколения са водили нередовен живот, техните потомци ще имат хилъв организъм и като влязат в света няма да могат да се приспособят към дадените условия. ти може да превърнеш една своя мисъл. В тебе се явява една страст. Това е една форма, която се е създала още преди 3-4 поколения. В четвъртото поколение тази форма може да се прояви. Дядо ти или бабати са създали тази анормална форма. Понеже ти вървиш по тази линия, в тебе сега се явява едно неестествено желание. Тази форма идва по закона на вношението. Вие ще кажете – защо законът е такъв? Този закон има две страни. Ако дядо ти е мислил да направи някакво добро преди три поколения, ще бъде естествено за тебе ти да направиш той добро. Но ако в дядо ти тогава е имало едно престъпно желание, ти ще постъпиш по-лошо от него. Ти ще изпълниш това же деяние. Следователно, като говорим за хората, ние разбираме, тясното единство, което съществува между тях. Животът на цялото човечество е живот на индивида и животът на всеки индивид е живот на цялото човечество. Вземете някой съвременен човек. Като му говорите за Христовото учение, той казва, че то е малко прекалено. Ние имаме жена, деца,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 Казваме, че тия неща са тъй или инак. Обаче, за съвременните интелигентни хора, които са отраснали, дошло е време да го разберат. Ние трябва да имаме ясна представа за нещата. Някой казва, че е роден от благородна фамилия. Не е въпрос от каква фамилия сте родени. Интелигентност, възможности за интелигентност, вие може да наследите. Но въпросът е, дали ще можете да проявите тази интелигентност? Онова, което вие сам развивате в себе си, то е придобитото, то е човекът. Хубаво е, че всички хора се раждат с възможности, но всички хора не развиват тия възможности, не живеят както трябва, вследствие на което се ражда противоречие в света. Религиозните хора обясняват, че такава била волята Божия. Волята Божия за разумните хора е да са щастливи. Волята Божия за глупавите е да страдат. Волята Божия за разумните хора е да прогресират. Волята Божия за глупавите е да регресират. Сега ще кажете, защо е така? То зависи от вас. Освободете се от онова човешко състояние, в което попадат аристократите. Срещат се учени, царе, князе, които се държат високо над другите хора. Например, царският син в училището се мисли за по-горен от другите деца. Обаче има деца по-способни от царския син. Който има знания, който е способен и даровит, той е царски син. В дадения случай човек трябва да носи в себе си една конкретна, велика идея, която да го отличава от другите. Органическите болести са наследени от майката и бащата и отред предишни поколения и доста мъчно се лекуват. Има разлика между органичните заболявания и натрупванията на енергия в различни части на тялото. Ясните мисли не са безплодни, а всяка безплодна мисъл според мен безпокои човека.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 Когато жената се готвеше да стане майка, тя трябваше да знае условията, при които трябва да зачени това дете, а не да роди идиот. Всяко изопачено верою, всяка изопачена мисъл, всяка изопачена любов са идиотски. Как някои неща се раждат гениални? Как някои деца се раждат гениални с идеални способности?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 Момък и мума, в сърцата, на които живее правдата, в умовете им истината и в волята им светостта могат да се женят. Няма ли ги тия три елемента в тях? Не могат да се женят. Всички противоречия, които сега съществуват в нашия организъм, се дължат на известни смущения. Например, някой път се чувствате нещастен, а сте богат. Къща имате, деца имате, но сте неразположен духом. Има някакъв дефект, допуснат някога в миналото. Може да е допуснат и от вашите родители. Ако този дефект не може да се изправи, вие никога няма да бъдете щастлив човек. Винаги ще имате заробване във вашия организъм, в вашите дробове, в стомаха, в глезените, в гръбначния стълб, в ребрата. Много време се изисква, докато хората се освободят морално от убийствата, които са научили по време на война. Много време трябва да мине, за да създадат нов морал в себе си. Хората са се научили да убиват. Не мислят много, тук извадят пищов. Ще кажат някои, че това са наследствени черти. Не, това, че хората се убиват, показва известни придобивки, известни навици от войната. След това тези качества се предават вече по наследени черти и в мъжете, и в жените. Човек е създаден разумно, обаче срещнете ли някакво несъответствие, несъразмерност в тялото му, ще знаете, че той самият си е виновен за това. Има известно отклонение от правия път на развитие. Ако един човек е висок, метър и половина, а ръцете му са много дълги, ще се дължи на това че в минали животи е бил крадец, обичал да пипа, да присвоява или пък някой от дедите му е бил крадец. Това се отнася до изключително дългите и незаразмерни с тялото ръце. Пороците на майката и бащата се предават на детето чрез кръвта. Докато живеете на този свят, има ред условия да се предадат недъзите и вие да ги приемете. Всяка душевна тревога ще се отрази зле върху вашето здравословно състояние. Това състояние ще се предаде наред поколения. ряви синът ви, които вървят по ваша линия, ще наследят тези състояния. Щом между братята и сестрите на един дом няма равенство, това показва, че любовта отсъства там. Любовта между тях е външна. Външната любов между братата и сестрите на един дом се изгубва в продължение на четири поколения. В четири поколения тази кръвна връзка между тях се заличава. При това положение отношенията между тези хора стават вече обикновенни. Всяка неестествена мисъл, която се вмъква в твоя ум, всяко неестествено желание, което се вмъква в твоето сърце, всякога ще даде противоречие в следващите поколения. Всяко противоречие в четвъртото поколение трябва да се ликвидира. Природата може да остави едно противоречие да живее най-много до десето поколение. Най-много след 200 години всякакво братство, всякакво роднинство между хората, които са били свързани по плът, ще изчезне. Вие казвате, какво съм виновен аз, че баща ми и дядо ми са грешили, защо непременно аз да изкупувам техните грехове? Че тогава помислете и обратното. Защо дядо ти и баща ти, като са живели добре, ти ядеш и пиеш за тяхна сметка? Що не искаш като дядо си да правиш престъпления, да носиш последиците? Откажи се! Значи ти се отказваш от лошите последствия, а от доброто, което дядо ти е оставил, не се отказваш, наследяваш го. Когато дядо ти е оставил наследство от много пари, ти си готов да го наследиш, а когато дядо ти е оставил дългове и трябва да ги плащаш, казваш, аз не съм от неговия род, отказвам се. Последователен трябва да бъдеш. Ще кажеш, не искам да участвам нито в едното, нито в другото. Тогава ще имаш право. Мързеливият син седи вкъщи без работа. Губи времето си, а баща му го успокоява, че макар днес да са сирома си, утре дядо му ще умре и ще остави голямо наследство. Синът слуша баща си, чака дядото да умре, но дядото не умира. Дядото е от дълговековните. Той ще живее 120 години. Ще зарови и сина си и внука си. Казвам на този син. Не чакай дядо ти да умре, но започни да работиш, сам да печелиш пари. И ако дядо ти остави нещо след смъртта си, благодари. Ако нищо не остави, пак бъди благодарен. Кажете ми, например, колко плаща синът на баща си? Както виждате, синът не само, че не плаща на баща си, но задига всичкото му богатство, всичкото му имане и един ден забягва. И бащата, като няма какво да каже, като не може да му направи нищо, казва... Бог да го благослови и си заминава. Някой път и дъщерята изяжда всичкото имане на майка си. Майката казва, Бог да я благослови, да обърне сърцето ѝ и си заминава. Не, вие трябва да отидете по-далеч. Вие трябва да знаете, че ако се ражда такъв син, който изяжда всичкото богатство на баща си, причината за това е, че у баща му има някакъв дефект. Според закона на наследствеността от вълка не може да се роди овца и от овцата не може да се роди вълк. По същия закон от орел не може да се роди паун и от паун не може да се роди орел. От змия не може да се роди риба и от риба не може да се роди змия. Значи във всички тия форми се крият известни сили, които определят посоката на движението им.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 Когато синът завърши учението, бащата не трябва да очаква на него. Ако синът доброволно пожелая да гледа баща си, това е друг въпрос. Това са максими правила на новия морал, на новия живот, към който всички хора се стремят. Ако сега, като ви проповядвам, имам предвид да събера от вас известна сума, да построим църква, моите мисли и чувства не са чисти. В тях има нещо фарисейско. Колко трябва да плащаме на слънцето, което грее отгоре? Колко трябва да плащаме на майка си, която ни е родила и отгледала? Ако майка ми каже, че трябва да ѝ плащам и да се грижа за нея, защото ме е родила, тя не е истинска майка. Под майка разбирам същество на абсолютно безкористие. Братът е същество на абсолютно безкористие. Сестрата е същество на абсолютно безкористие. Братството се основава на пълно безкористие. Дето има корист, никакво братство не съществува. Това е принципиален въпрос. Той е син, сега аз го храня, ама кой знае дали ще ме гледа някога? Сега го уча, така, когато устарея да ме гледа. Не очаквайте да ви гледа, когато устареете. Пък може и да не устареете, може да заминете по-рано от него, без да стане нужда той да ви гледа. Казва майката, ех да имах дъщеря на стари години да ме гледа. То е много криво схващане на живота. Дайте възпитание на децата си и не очаквайте за вас нищо.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 но любовта не е вътре в тези блага. И ние, съвременните хора, се заблуждаваме. Майката, като храни детето си, мисли, че туй дете един ден ще я гледа, но туй дете не е в това тяло. То се проявява в тялото, но това тяло ще се измени. В туй тяло има една разумна душа. Ако майката може да влезе в интимни връзки с душата на детето си, туй дете ще я разбере. Ако майката не е в състояние да влезе в интимни връзки с душата на детето си, то и дете ще я забрави. Причината за тази слаба връзка у животните е тази именно, че между тях има само една външна връзка, която се заличава. А у хората, при сегашното им развитие, има друга една разумна сила, която ги свързва. Каквито и да сте...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 Бащите са слаби да предадат гениалността си на своите синове. Майките могат да предадат повече неща на синовете си, отколкото бащите. Гениалността се предава по женска линия, по линия на чувствата. Духът носи гениалността, а душата я отхранва. Всичките гениални хора, всичките талантливи хора, всичките светии на земята – са имали подобни на тях майки. На гениалните хора майките са били гениални. Аз за майката имам съвсем друго понятие. Майката не е една обикновена жена. Майката е една необикновенна душа в света, която може да роди един необикновен човек. Бащата е един необикновен дух, който може да роди в света пак подобен на себе си. И писанието казва, Бог направи човека по образ и подобие свое. Казвам, не хвалете дъщеря си и не я корете. Казват, отлична е. Като майката. Дъщерята не може да седи по-високо от майката. Не може да седи по-високо от нея. Това е факт. Тя не може да седи по-високо нито от майка си, нито от баща си казват майката е проста и бащата е прост. Не, не, ако дъщерята е благородна, и у майката има това благородство. Аз гледам, дъщерята е благородна, но и у майката има същото благородство. От нищо нещо не се ражда. Зато и дъщерите трябва да любят своите майки и майките да любят своите дъщери. Сега по моите схващания дъщерите не любят своите майки и майките не любят своите дъщери,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 той не може да я люби, и ако той поставя нея по-високо от своята майка, и тя не може да го люби. Майката обича сина повече, отколкото дъщерята, а бащата обича повече дъщерята. Неговата възлюбена, заради която той се е оженил, е дъщерята. Майката се е оженила заради сина. Тя го прегръща, макар да знае, че нейният мъж е ревнив. Ако прегърне някой мъж отвън, ще има скандал, но тъй като нейният възлюбен е дошъл в едно малко дете, тя го прегръща. И бащата прегръща своята дъщеря. И двамата се радват. Когато се родят една дъщеря и един син, бащата има своята възлюбена, а майката има своя възлюбен. Следователно, майката винаги въздиша за сина си. Тя го носи на ръце, при сърцето си го държи. Някой път, ако се случи бащата да обича сина повече, аз зная сигурно, той ще накара сина да се ожени и снахата, която ще дойде, той ще обича повече, отколкото сина. Като види снахата, трепери, казва, много е хубава. Но той се пази от сина. Вие трябва да разбирате дълбочината на живота. Ако ние не разбираме живота, ще имаме противоречия, ще потърсим щастието там, дето не съществува. Така и между сестра и брат има взаимна любов. Ако в един дом имате две деца, син и дъщеря, които се обичат, ако тяхната любов е чиста, непременно и любовта между майката и бащата ще бъде чиста. Децата ще заставят родителите да се обичат. Ако братът и сестрата не се обичат, зная, че между мъжа и жената има нещо. Аз не знам дали има някакво изключение, от това правило Една млада сестра казваше, че не обича майка си. Много естествено, и майка и не я обича. Майката не обича дъщеря си, защото върви по линията на бащата. По същата причина и дъщерята не обича майка си. Ако и майката беше мома като дъщеря си, а бащата момък, те ще да се карат за него. Това не са истински семейни отношения. Такива отношения съществуват и между животните и те образуват семейства, дето майката е на лице, а бащата отсъства. Някога петелът се явява между пиленцата, кътка ги дава им зранца, но някога ги пъди далеч от себе си. Жената казва – до какво положение дойдох? Причината за положението на сегашните мъже и жени се дължи на това, че като са играли на сцената роли на царе и царици, Мислят, че и в живота ги очаква същото. Като не получават тия роли, те се разочароват. Вие играете само роля на цар и царица. Вие сте герои на някоя драма, но в живота заемате друго положение. Моето най-голямо желание е навсякъде в домовете да има отношения, каквито са между учителите и господарите. Децата да бъдат добри ученици,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 Бащата не може да роди син по-силен от себе си по характер. И ако бащата си мисли така, той е на крива посока. Достатъчно е един сън да бъде като баща си. Достатъчно е една дъщеря да бъде като майка си. Кажат ли, че е повече, това не е възпитание. Хората не трябва да се възпитават по този начин. Когато една майка иска да бъде по-горе от дъщеря си, тя пак е на крива посока. Майка, която иска да бъде по-горе от дъщеря си, тя иска да бъде по-горе и от майка си. Защото според закона за прераждане на индуското учение, тази нейна дъщеря, която сега е родила, е била нейна майка. Следователно, тя не може да бъде по-учена от дъщеря си. «Коя е дъщеря ви? Вашата майка. Тогава какво ще ми кажете? Или имате син? Той е вашият заминал баща? Ама той може ли да се бъде?» Може ли да се докаже? То е друг въпрос, дали може да бъде или не може да бъде. То е теория. Аз само ви я изнасям. Мога да го докажа, но ако е на учени хора, не на догматици. Съществува ли такъв закон в природата или не? Ако съществува като закон, мога да ви го докажа не само в математически доказателства, но и нагледно. Пък ако не е вярно, ще кажа то е само едно предположение, една хипотеза, една теория. След хиляди години ще я проверите. След хиляди години ще се доказват само неверните работи. Верните работи се доказват само сега. Обикновено посочвате жена като вас и казвате Тази е майка ми, тя ме роди. Но утре вашата майка умира, изгубва се и вие не знаете къде е отишла. Вашата майка е влязла във вас. Законът е такъв.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 Това са старите майки и бащи, които са се родили като деца. В стария живот няма свобода. Който живее по старото учение, той винаги ще бъде роб на себе си и на условията. Такъв човек все повече и повече устарява, осиромашава, докато най-после умира и го занасят с кола на гробищата. Защо човек умира? Защото не вярва в Бога. Каквото Бог му каже – той не вярва. Каквото дедите и прадедите му кажат, вярва. Казвате, като умрем нашите ближни ще се молят за нас, ще изкупят греховете ни. Остане ли други да се молят за вас, работата ви е свършена. Остане ли да пълните шишето си отвън, работата ви е свършена. Всичко, което се пълни отвън, отвътре се изпразва. Остане ли човек да се пълни от това, което излиза от хората, неговата работа е свършена. Каквото човек дава на другите, той пак го взима назад. Каквото бащата и майката дават, те пак го взимат назад. Според закона на прераждането, бащата дава тяло на своя син, но в друг живот той ще стане син или дъщеря на сегашния си син, който по този начин ще се изплати на баща си. В третото прераждане синът пак ще стане баща и тъй нататък. В божествения свят обаче не става това, понеже там няма смърт. За съществата от божествения свят няма смърт, няма прераждане. Божественият живот е живот на съвършенство. Представете си, че до 4 поколения или 500 години назад кой да е от вас е бил майка, имал дъщери и синове. Вие сте ги обичали тъй добре, тъй нежно, че сте били образец на окръжаващите. Сочили са ви Казвайки, ето това е майка. Всички са ви похвалявали. Обаче с течение на времето майката остарява, умира и децата умират. След четири поколения, като дойдеш на земята, твоите деца не се раждат в твоя дом, но се родят в друг дом. Син ти и дъщеря ти са станали вече 20 годишни, красив момък и красива дъщеря в някое друго семейство. И ти си красива. Като влезеш в този дом, на теб ти мръдне сърцето, като видиш този момък. В теб има желание като майка да го прегърнеш. А бащата и майката на момъка казват, какво играят очите на тази изедница. И после става цял скандал, един небивал скандал, цяла история. Значи, любовта на миналото е престъпление в настоящето. Защото материалните условия са се променили. Измират тия хора и те бяха красиви, и онези бяха красиви. Как стана това? Но да не ти дава Господ. След едно поколение цялата тази фамилия идва отново, тази мома е пак майка, събират се нейният син и нейната дъщеря, събират се бащата и майката, и тези, които казваха, че е изедница, стават нейни дъщери и синове. Тя ги прегръща, милва, примиряват се. Онзи, който знае, ще каже, че големият скандал се превръща на любов. Сега се пригръщат, гощават се. Невежите философи, които нищо не знаят, казват «Това може ли да бъде така?» За глупавите не може, за учените може. За онези, които знаят истината, може. За онези, които не я знаят, не може. За онези, които знаят мъдростта, може. За които не знаят, не може. Който убие някого, след време ще го роди, ще му стане баща или майка. Законът гласи, всяко престъпление в света ще се изглади. Този велик закон регулира нещата. Това е въпрос само на време. Някой се оплаква от баща си, че не разпределил наследството справедливо. На по-големия брат дал по-голям дял, а на останалите по-малко. Той е недоволен от баща си, без да потърси причината за привидната несправедливост. Всъщност, бащата е справедлив, като има предвид, че след смъртта си ще се прероди. Той влага капитала си в големия син, защото има доверие в него. Той ще се прероди чрез него, затова го осигурява. По-малките синове са егоисти, мислят само за себе си, на никого нищо не дават. Бащата разчита на големия си син, затова го възнаграждава повече. Следователно, човек може да обича само оня, който е отворен път за него. Ти имаш нужда от своя баща. Казваш, без баща си не мога да живея. Но един ден баща ти умре и ти трябва без него да живееш. Ти мислиш, че баща ти е умрял. Не, баща ти, след като умре, скрива се в тебе. Ти и баща ти заедно живеете а ти се безпокоиш, постоянно мислиш за баща си и питаш, къде е баща ми? Вие делите едно богатство, то е в тебе. И баща ти пита, къде е синът ми? Сега всички умрели с все във вас, а аз ги виждам, че са у вас, а вие ги търсите. Самата майка, след като умре, влиза да живее в своите деца. Вие мислите, че вашите близки, които са заминали за другия свят, са изчезнали. Гледам, някой дошъл, плаче за баща си, а аз виждам, че баща му е заедно с него. Той плаче, а в същото време бащата се усмихва. Чудно нещо. Плаче, плаче, а после се засмее. Бащата се смее, че синът му нищо не разбира и казва, много ми е добре сега и той като дойде ще работи, много добре ще бъде и на него. Аз не искам да се спирам повече върху това, но същественото искам да остане. Не искам да вярвате, че това е така. Аз искам, когато вярвате в нещо, да сте го проверили. Един ден, като проверите нещата, ще разберете, че в това няма абсолютно никакво изключение. Идва ми на ум ози пример за един английски проповедник, който проповядвал, че всички, които умират, отиват все при Бога. Един американски търговец, милионер, на когато умряла единствената дъщеря, става и пита проповедника, къде е сега дъщеря му. Не му е много тежко и иска да знае при Бога ли е тя. Проповедникът казва, че е при Бога. Не ми е писала, не ми е съобщила, не се обажда, че е при Бога. Става друг, ясновидец и казва, Твоята дъщеря не е при Бога, но е тук. И започва да я описва. Еди каква си, на толкова години, лицето и такова. Ето какво иска от тебе. Започва да разправя за нейните нужди. Какво иска от баща си? Питам сега. Тази публика какво ще мисли за проповедника и какво ще мисли за онзи ясновидец? Единият казва едно, другият казва друго. Онзи като описва дъщерята, бащата разбира, че това е неговата дъщеря. Той не я вижда в църквата, казва, как може умрял човек да бъде между нас. Ние казваме, че той е при Бога, но не знаем къде е Бог. Посочваме горе в небето. Ако Господ е горе на небето, както посочваме с ръката някъде, то е едно заблуждение. Според сегашните научни данни, нагоре, значи към слънцето. Ами и когато вечерно време земята се обърне, че ние сме надолу, тогава като сочим нагоре, то не е нагоре, то е надолу. Но всичката погрешка е, че не знаем къде е мястото на Бога. За това правим погрешки. Ние го търсим там, дето не е и си създаваме своите религиозни идеи. Може да ги създадем. Имаме право да ги създадем, но... Тъй не може да се освободим от страданията. Всичките страдания произхождат от там, че ние не знаем мястото на Бога. В сегашния живот имаме надежда, че е процес на освобождение от робството, в което сега се намираме. Вие сте имали ваши възлюбени, баща ви, майка ви, брат ви, мнозина от вашите братя са заминали. Отивате на гробищата, разравяте, само кости, мускули няма. Останал само черепът. Питам, де е баща ви? Това е едно криво разбиране. Както ако идете при някой автомобил, а шофьорът го няма. Питам, къде е шофьорът? Тялото е външната страна, автомобилът. Едно такси, с което вие си служите. Един ден, когато се струшат колелата на това такси, вие ще го напуснете, ще си купите друг автомобил. Онова същество, което търси свободата, то не трябва да я търси отвън, но трябва да търси свобода отвътре. Човек сам трябва да стане господар на своята свобода. Тази свобода той може да постигне по два начина. Един от начините е да изучава живата природа. Това е сегашното положение. Другото положение е да изучава вътрешната страна на живота да чрез закона на любовта да живее без закон. Да живееш с закон, това е отношение с всичките хора, да съзнаваш нуждите, които всеки човек има и да бъдеш крайно умен, за да задоволиш нуждите им. Другият закон на любовта е изобилието, свободата, в която човек трябва да се прелива. Как ще разберете вие да се прелива един човек? Но питам, ако вие разделите водата на малки капчици, тя умира ли? Водата никога не умира. По същия закон и човек трябва да мляза на водата. Така и неговата външна форма може да се измени. Възпитание Съвременните хора говорят за възпитанието на младите и търсят нови методи, с които да си служат. В българския език думата «възпитание» е съставена от предлога «въз» и глагола «питая» – «храня». Значи да възпитаваш човека, това подразбира да го храниш. На гръцкия език думата «възпитание» означава ръководене на деца», т.е. да водиш хорото. Кой човек може да се възпитава? Здравият, младият човек се подава на възпитание. Каквото и да прави, той все ще вземе участие в играта. Заблуждение е от страна на религиозните и духовните хора да мислят, че не трябва да играят. Духовният живот не изключва играта. Престанали да играе, да се движи, човек заспива. Като заспи, той изпада в заблуждението да мисли, че е дошъл до състоянието на нирвана. Състоянието на нирвана не е сънно състояние. Играта е необходима както за детето, така и за възрастния. Играта придава на духа бодрост, живост, схватливост, за да използва разумно условията, които му са дадени. Казвате да възпитаме нашата младеж. Ами как ще я възпитате? Как ще обоздаете нейните постъпки? Аз не вярвам в никакво възпитание, т.е. в дресирането. А вярвам, че всички хора имат условия да станат добри, стига да искат. Аз вярвам, че всички хора определят своя живот според момента в който действат, защото след този момент идват други условия. Това е възпитание. След този момент ти ще възприемеш храна, наука, които ще бъдат според плоскостта, по която се движиш. Земеделецът изучава условията за своите посеви. Всеки изучава условията за своята работа. Като казвам, че не вярвам в никакво възпитание, не взимайте това в неправилен смисъл. Аз не вярвам в онова криво, външно възпитание, което хората дават на своите деца. Аз казвам възпитание на следното. Когато вземеш едно дете в училището, в първо, второ, трето, четвърто отделение и после в университета, ако работиш една година върху него с същите закони, както един градинар, ще можеш да имаш резултати, а не само дресировка. Възпитание трябва не само привидно, но съществено. Да се прояви онова божествено съзнание, че този индивид или това дете само себе си да познае, да се регулира без външен контрол. Любовта е най-силният фактор. Най-великата сила, чрез която можете да възпитавате. Когато искате да възпитавате някого, трябва да го любите с всичкото си сърце и той да вижда във вашето лице човек, в когото има абсолютно доверие. Човек без никакви задни цели, за да може да ви приеме от дома си като добре дошъл и да изпълнява всичките ви съвети. Съвременните педагози търсят специфични морални правила за възпитание на детето. Първото условие за възпитанието на детето е любовта. Искаш ли да възпитаваш детето, ти трябва да го обичаш. Нищо повече. Казано е в писанието, Бог е любов. Значи между душата на детето и Бога не трябва да допущате никого, нито майката, нито бащата, нито учителя. Допуснете ли някого като клин между детето и Бога, никакво възпитание не можете да очаквате. Това правило е от значение както за детето, така и за възрастния. Всяка душа трябва да се държи първо за Бога, Него да слуша, Той да му бъде възпитател. Защо? Защото само Бог люби. Който люби, той възпитава. Дойде ли някой да ви възпитава, нека стои вън. И оттам да дава своите наставления, но в никой случай не го допущайте между Бога и вашата душа. Влезе ли като клин между човешката душа и Бога, той всичко ще развали. Ако майката е Бог за детето, тя не трябва да позволява на никого да влезе като клин между нея и детето й. Майката трябва да съзнава положението и отговорността си като майка, като заместница на Бога. Съзнава ли това, Бог ще се проявява чрез нея и ще я учи как да възпитава детето си. Следователно, поставете любовта като връзка между човешката душа и нейния възпитател и не се страхувайте. Любовта трябва да се постави като основа на живота. Има ангели на земята, но те са рядко. На няколко хиляди деца, едва едно от тях е ангел, който слиза на земята с определена мисия да ръководи хората. Някои родители се възхищават от тънките вежди на децата си, от малката им мустичка, от малките и мушички и тъй нататък. Тък му тези белези говорят за неправилно развитие, за нещо лошо в характера. Родителите могат да не познават нито френология, нито физиогномия, нито астрология, обаче Искат ли да знаят какви заложби носят децата им в себе си? Ще се поддават ли на новите педагогически методи? Нека видят, обичат ли ги децата им. Това е първото условие за възпитание на детето. Ако детето обича родителите си, то влиза в положението им и цени всичко, каквото те правят за него. В това дете е събудено божественото. То може да се възпитава. Не е ли събудено още божественото в детето, то може да се дресира, но не и да се възпитава. Природата изпраща тези деца на земята при неблагоприятни условия, да чукат камъни, да копаят роди, да урат земята, за да изпитат горчивините на живота. На благородните и напреднали души природата дава по-благородни задачи.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 Ако искате да познаете какъв е даден човек или дадено дете, накарайте го на... да начертае един триъгълник. Ако детето начертае триъгълник, в който лявата страна е по-голяма от дясната, това показва, че то е повече чувствително, отколкото интелигентно. В него сърцето работи повече от ума. Ако дясната страна на триъгълника е по-голяма, това дете е повече интелигентно, отколкото чувствително. Ако основата е по-голяма, детето е силно развито в физическо отношение. Това са факти, а не случайности. В природата няма случайности. За в бъдеще, баща на когато се роди син няма да философства как се е създал от това дете, но ще извика един хиромантик, който по ръката или по някой от пръстите му ще каже какви способности се крият в това дете, какви добри и лоши черти има и най-после какво може да излезе от него. Хиромантикът ще даде методи за възпитанието на това дете. Ако пък бащата пита нещо за себе си, той ще му даде начини как да изправи живота си и как да се освободи от противоречията. Какво трябва да прави човек, за да постигне нещо? Циголарят се ражда цигулар Поетът се ражда поет. Добрият човек се ражда добър. Той отпосле не може да стане добър. Някои казват, че с време всичко това може да се придобие, че след време човек може да стане и цигулар, и поет, и художник, и т.н. Не, така говорят и мислят само простите хора. На хора, прости и невежи като децата, може да се говори, че бабите носят малките деца от реките. На простите хора може да се говори, че камилата е излязла от кокоша и яйце. На простите хора може да се говори, че мостът на Дунава е направен от косама на някой учен. Ако на детето не му дадете едно възпитание, нищо няма да стане от него. Ако това дете, капиталът, се развива, бащата и майката са доволни. Акото и дете няма условия да се развива, ако е хилаво, значи този капитал ще пропадне. Всяка една идея във вас, която не се развива, е хилаво. Всяко едно чувство във вас, което не се развива, е хилаво. Всяка постъпка, която не се развива, е хилава. Оставете стария морал. Казвам, морал има, когато нещата се развиват. Всяка идея може да се реализира, всяка постъпка може да се реализира, да даде плод. Всяко чувство може да се реализира, да даде плод. Това са елементарни работи, към той трябва да се стремите.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 Законът, това е знанието. Условията, това е силата. Зародишът, това е богатството. Съвременните хора искат да възпитават децата си, но как ще ги възпитават? Ако вие окупавате лозата си, а не обрязвате пръчките, й, какво ще стане с вашата лоза? Пръчките на самата лоза не се окупават, те се обрязват а самата лоза се нуждае от окупаване. И колкото повече окупавате, т.е. обработвате лозата, толкова повече растат и бурените около нея, защото имат по-добри условия. Край... Същото нещо се забелязва и одобрият човек. Едновременно с развиването на добродетелите му се развиват и някои лоши качества. То излели е? Не е зле. И злото в човека също тъй има право да расте, както и доброто. Аз няма да се спирам да обяснявам какво нещо е злото. Злото е един живот. Според моите схващания, злините, които сега съществуват в света и у нас, са неизползвани добродетели на миналото. Следователно, сега трябва да се навлезе в един нов период, дето добродетелите имат условия да растат. Те са взели обратно движение в нас. Сега имаме един порядък. Обичаме децата да са чисти. Тази чистота не е от тях, не е тяхно качество. Децата изобщо не се държат чисто. Майката е, която се показва. Майката е чисто облечена и възпитава детето така. Но той възпитание не е негово. Ние като излезем от Бога, доброто, което имаме, то е на Бога. Сега ние трябва да спечелим, което е нашето. Трябва да минем през големи опитности, да се окаляме, да се очистим и тогава той очистване е вече наше. Този процес на живота е много труден. Майките се заблуждават, като мислят, че много трябва да говорят на децата си, за да ги възпитават. Майката роди едно дете и започва да го възпитава. Докато го възпитава, тя ще изопачи характера му. Остави го да се проявява такъв, какъвто Бог го е създал. Ако го направиш такъв, какъвто го искаш, само ти ще бъдеш доволен от него. Хората са недоволни от себе си. Бъдете благодарни, че сте такива, каквито Бог ви е създал. Ще кажете, че еди кой си не постъпва както трябва. Как може да постъпи? Вие възпитавате децата си като фарисеите. Да не пипат съдините, да не се цапат, дори да не си наквасят ръцете. Майката ще ги измие. Да им купи бащата нови обувки, часовници, дрехи. Бащата трябва да стане роб на тези деца, на този фарисей. Като дойде вечер бащата, намусват му се. Скоро искаме това, искаме онова. И той се сгуши. Защо е казал Христос? Горко вам Книжници и фарисеи. И в домовете, при децата си, и в черквите, навсякъде се проявяват тези черти на фарисеите и се чудим, защо царството Божие не идва. И отгоре на това опреци. Калпав свят, калпаво общество, свещеници такива накива, учители лоши, управници лоши, а той – светия. И ти си такъв, като онзи, когото укоряваш. Деца, които са оставени свободно да се развиват, са по-естествени, по-издръжливи на мъчнотиите, отколкото уния, които са расли при специални условия и грижи. Понякога човек не е свободен да гледа даже слънцето. Ако почне да го гледа, да се възхищава, майка му ще му забрани, защото може да го изгори. Ако излезе на вятъра да го лъхне, тя пак ще го прибере, за да не се простуди. От същите съображения майката не позволява на детето да нагази в реката. Пак от голяма любов не му дава да се качи на дърво, за круши или ябълки, защото ще падне. Явно е, че всичко това тя прави от любов, но по този начин тя отнема свободата на детето и то почва да лъже. Много важно е майката да остави детето си свободно. Нека да слънчаса, нека го повее вятърат, нека си намокри краката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 Родителите не трябва да правят усилия да отклоняват своите деца от правия път, който Бог им е предначертал, или от тяхното органическо развитие. Не си правете иллюзии за вашите деца. Не им турайте дарби, каквито те нямат. Не очаквайте да се проявят другояче, освен каквито са. Вашите деца за сега се проявяват точно такива, каквито са. Те проявяват точно такъв живот, какъвто им е даден. За в бъдеще, вашите деца ще бъдат други. Също и вие ще можете да проявите други качества. За сега вашият живот е само един лист от тази съвършенна книга. Можете ли вие да живеете, ако майка ви ви храни постоянно с шоколадена кашица или със сладки бомбончета?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 При това той трябва да бъде здрав, да не боледува никога. Той трябва да бъде човек с свежи идеи, които да вложи в хляба, като ядеш от този хляб, тия негови докторски идеи да влязат вътре в тебе и да просветят ума ти. Вие ще кажете, е, то е лесна работа. Не, ето един въпрос за майките. В това отношение всяка мама преди да се ожени, трябва да е свършила четири факултета и да знае да меси хляб.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 Природата няма нищо против това да се женят хората. Тя е за това. Но, когато дойдем до онзи разумен човешки живот, има други правила, които човек трябва да спазва. Родителите трябва да знаят каква храна да дадат на децата си в понеделник, във вторник и т.н., защото храната създава хората. Вземете най културния човек и започнете да го храните с най-грубата храна.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 Всеки човек, всеки народ, всяко общество трябва да се избере подходяща храна, която да дава най-добри резултати. Много майки уморяват децата си от много хранене. Тя храни малкото си дете по 10-15 пъти на ден. Хайде, мама, хайде, хъпни си! Тя се бои да не умре детето от глад. Нека яде да порасте. Не! Три пъти на ден е достатъчно за едно дете да се храни. Не е в многото, не е и в малкото. В природата има един закон, според който е определено всеки му колко трябва да яде. В това именно седи разумността на живота, че природата е определила на всички същества каква доза ядене трябва да употребяват. И ако ние, съвременните хора, познавахме този велик закон на хранене, всички щяхме да бъдем здрави. Какво трябва да се придаде към вашата любов? Повече знание, повече светлина, повече мъдрост, повече истина. Една майка обича детето си и от любов го храни по 10 пъти на ден. В любовта на тая майка липсва знание. Тя претоварва стомаха на детето си и после се чуди, коя е причината за болестта. Много просто нейната неразумна любов. Ако го храни по 2-3 пъти на ден, това е достатъчно.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 Ах, тази моя Стефанка, тя е едно ангелче и моят Петранчо също. Но аз гледам тази Стефанка и този Петранчо си играят и с пръчицата обрусват главичките на цветята. Майката казва, браво, браво, моите ангелчета. Ах, никакви ангелчета не са, те са ангели без криле и с опашка. Тези ангелчета, на които се радваш днес, утре ще ти изхвърлят на улицата да трепериш.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 Някъде в Габровските села едно седем годишно дете свалило от гнездото им 5-6 малки лястовичета и с една нощче изрязало езичетата на всичките. Като го видяла майка му, засмяла се и казала «Чудно нещо, виж какво е направило моето дете! Изрязало езичетата на всички малки лястовичета! Как е могло да ги снеме от гнездото?» Още по-чудно било, че след като това дете пораснало и се оженило, Родили му се пет деца, но всичките били неми. Често казвате на дъщерите си «Ти не познаваш живота, трябва да бъдеш по-умна, ти си млада, а като остарееш, ще го разбереш». Не ги възпитавайте така, не им говорете за старост. «Весела е, дъщеряти! Нека е весела! Нека играе, нека пее, я. Като се разгневи дъщеряти, Кажи на Господа, благодаря ти Боже, че видях дъщеря си да прави такива хубави гримаси. Ами и в природата е приятно. Вие искате от вашите деца това, което вие сами не правите. Чудно е, когато един грешник иска дъщеря му да бъде светица. Нека се гневи, нека поплаче, а ти като гледаш на това философски, спокойно, тогава и на нея ще се отрази. При новото възпитание ще приложите Христовото учение. Изцяло трябва да бъде ново, а не на старото, нови кръпки. Стара дреха не може да се кърпи с нови парчета. Ще кажете, дъщеря ми да бъде добра, ако не сега, понататък. Защото това, което човек мисли, то става. Ти и дъщеряти сте едно и също нещо. Аз защо не мисля зло за хората? Защото то е отражение. Когато помисля за хората зло, той на мене ще се отрази. Мисълта създава нещата и се отразява и върху нас. Някой път у вас чувствата са интензивни. Като дойдат в извънредна радост, децата почват да скачат. След това настава в тях преходно състояние и те почват да плачат. Тази радост не е естествена.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 На децата като казваш «Пари, пари», детето не може да работи за пари. И като види, че са така необходими, това дете започва да мисли «Чакай, няма ли по-лесен път за придобиване на пари?» Един ден той дете започне да си протяга ръката. На детето му се ядат плодове. Баща му го е учил да сее. То не иска да сее, но като види едно плодно дърво, заражда се желание да яде. Няма нищо лошо в той желание, че иска да яде. Де седи лошото? Той дете не взема една ябълка, но след като се наяде, напълни джобовете, напълни си и пазвата. Погрешката е, тето туря в пазвата и в джубовете. Че е яло, законът не го хваща за яденето. Според Божествения закон, каквото туриш в стомаха си, е позволено. Да изядеш една-две ябълки, никой няма да те държи отговорен. Хората може да те държат, но Бог не те държи. Ако види, че някой човек е ял, Господ няма да го държи отговорен, но ако види, че е напълнил пазвата си, това не е на място. Казвате, този човек е праволинеен, прав човек е. Но в какво седи тази правота? Правотата му седи най-първо в очите. Когато на едно дете постъпката му е крива, Вълните, които излизат от неговите очи, образуват криви линии. Майката вижда, че той избягва погледа и не гледа направо, а настрани. Никак не е мъчно за майката да разбере, че детето крие нещо от нея. То или затваря очите си, или погледне надолу, или гледа нагоре, но не гледа майка си право в очите. И тя познава, че той е направило нещо. Откъде майката е добила той познание? Вие откъде сте го добили? Как, например, знаете, че един поглед не е прав? Детето, като крие погледа си, все едно, че говори научно. Майката го пита, Ти ходи ли в градината? То гледа надолу. Теб казва, не те ли е страх от Господа? Детето погледне нагоре. Знаеш ли, че лошо си направил? Детето гледа надолу. Не знаеш ли, че Господ ще те съди? Гледа нагоре. То научно отговаря. Казва, центърът на земята ме привлече. Като го попита, защо направи това, то гледа надолу, иска да каже, причина е земята. Господ ще те съди. То гледа нагоре, казва, причината е горе. Майката казва, не е вярно. Защо трябва да казваш на детето да не краде? Посни го в градината и го остави свободно. Там то ще се прояви. Ако започне да къса плодовете без позволение, значи то обича да краде. И да му кажеш да не краде, щом това желание е вложено в него, то ще се прояви. Животинското естество у човека не може да се възпита, нито може да се облагороди. Колкото и да се възпитава, в край на крайшата ще прояви естеството си. Можеш ли да мислиш за нещо, което никога не си опитал? Аз гледам малките деца. Майка да казва, откъде му е дошло на ума да лъже? Според закона на прераждането, това същество е живяло и преди. Той в други животи се е учило да лъже. Сега няма да му е за първи път. Това твърдят окултистите. Може техните възгледи да не са в съгласие с вашите. Много други търпим, ще търпим и техните. Те казват още, че трябва 777 кардинални прераждания, за да има човек някакъв напредък, а другите прераждания са безброй. След 777 кардинални прераждания човек завършва своето развитие. Значи това дете, което обича да лъже, е живяло много пъти на земята и се е научило да лъже. Като се намери натясно, то лъже. Това изкуство той е научило добре. Имате ли една вътрешна връзка с Бога, с светлите същества, тогава цялата земя, с всичките блага, ще ви бъде на разположение. Ще се съобразявате и с това, че всичките хора не могат да вярват тъй, както вие вярвате. Не е вашето вярване, което ще ви съедини. Две неща има, които обединяват хората. Тяхната доброта и тяхната справедливост. Или техните сърца и техните умове са които ги сближават. Умовете и сърцата сближават. Важната роля на всичките жени е да съединят човечеството по сърце. Това е мисията на жената. Задачата на мъжете е да обединят човечеството по ум. Тогава жените ще подхранват доброто, а пък мъжете справедливостта. В името на тези идеи, приложени, цялото човечество ще се обедини. Всички майки и бащи, които са направили връзка с божествената мъдрост и с божествената любов, които са направили връзка в въплатената доброта в света и справедливост, те ще имат ново поколение, нови деца, които ще носят знанието на свободата. Тогава ще имаме един свят близо до Царството Божие на земята.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 не можеш да се ползваш с благоволението на невидимия разумен свят. Той обръща внимание на същината на нещата. Ако мислиш право, а в мислите и в чувствата ти няма мекота, мисълта ти не е абсолютно права. В мисълта трябва да има любов, а в любовта – мекота. Тя подобрява живота. Мекотата е здравословно състояние на човешкия живот. Който има мекота, той лесно се учи, лесно се възпитава, лесно възпитава и децата си. С всичко се постига. Без мекота човек е недоволен от себе си... ...от своите мисли и чувства. Сега, като се върнете по домовете си, приложете новото правило. Като го приложат жените, ...ще стане по-леко на мъжете. Като го приложат мъжете, ...ще стане по-леко на жените.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 Гледам сегашното възпитание. То няма единен метод. Аз се чудя как ще се възпитат децата. В сегашната система има известни научни стойности, но възпитателни стойности няма, защото няма морал, който може да се приложи в училищата. Например, учителят казва на ученика «Няма да пушиш», а сам учителят пуши. Учителят казва на ученика «Ти вино няма да пиеш», а сам той пие вино. Лекарят казва на някой болен – ти месо няма да ядеш, а той яде. Днес е пълно с учители, възпитатели, лекари, които говорят едно, а вършат друго. Това е едно неразбиране на органическите закони, които съществуват в света. Всички, които са говорили за Бога, казват, че Бога можем да намерим в малките деца. Защо се дават малките деца за пример? понеже децата вярват. Едно от хубавите неща. Каквото да му кажат бащата, майката, преди да са го излъгали няколко пъти, детето вярва. Като го излъжат два-три пъти, престава да вярва. Става учено. Когато казвам да се обичаме, вие отговаряте Нима не знаем обичта, че трябва да се обичаме.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 защото си служат с отрицателни величини. Те казват, не мразете, не лъжете. Отрицателните сили не могат да въздействат на хората. Затова ще кажете, любете се, говорете истината. Обичайте се, правете добро, за да изработите своя характер. Устойчив характер има оня, който не внася поквара в окружаващите. На детето, което лъже майка си, тя казва – ти няма да лъжеш, няма да крадеш. Тогава детето казва – я чакай да опитам да видя какво нещо е кражбата. А по-рано то може да не е крало и да не е лъгало. Майката казва – да не лъжеш. Тогава детето казва – да опитам какво нещо е лъжата. Настанало е време, когато трябва да говорим за положителните неща в живота. Трябва да говорим за любовта, за това, което трябва да се прави. За бъдещето възпитание или за нашето вътрешно възпитание, има една философия, която трябва да приложим. Ние, съвременните хора, сме изложени на голяма опасност. Казвате, не си струва човек да живее един честен живот но всякога допущането на каквато и да е лоша мисъл оказва известно лошо влияние върху човешкия организъм. След ред поколения тази мисъл ще упражни своето въздействие. Само с добрата мисъл трябва да се възпитават хората. Това е законът. Когато дойде една лоша мисъл, трябва да я заместите с една добра, за да се избавите от лошите последствия. Казвам, Хората трябва да се спират върху хубавото, красивото в живота, а не върху сенките. Някой баща има пет деца, четирите са добри, примерни по поведение, послушни, а петото е немирно, палаво, непослушно. Бащата, майката, братята, сестрите говорят все за непослушния, де ходил, какви пакости вършил, кои деца бил и т.н. Защо трябва всички да се занимават с него? Като се приберат децата в дома си, нека майката и бащата започнат да се разговарят с четирите деца, да ги питат какво са свършили през деня, какво имат предвид за утрешния ден и да оставят непослушника на страна. Нека те се занимават с добрите си деца и привидно да забравят лошото дете. Ако мъдрецът види това непослушно дете, ще разбере, че в него се крие една особена черта, която, като не знае как да изяви, изразява по съвсем особен, нежелателен начин. По този начин именно то иска да обърне внимание на хората. Ако имате някое своенравно дете, направете опит с него и приложете методът на любовта. Обикнете това дете и никога не мислете за неговите отрицателни черти. Мислете, че то е добро, разумно,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 От раждането до седмата година човек е във физическия свят, развива предимно физическите си сили, тялото си. Тогава той се учи да ходи, тогава развива волята си. През този период детето е много активно. Имайте предвид тази активност на детето и се съобразявайте с нея. От седмата до 14-та година детето е в духовния свят, развива предимно сърцето си, чувствата. Тогава детето е най-чувствително. Съобразявайте се с тази чувствителност и я използвайте при възпитанието. От 14 до 21 години детето е в умствения, идейния свят, т.е. развива предимно ума си и идейния живот. Тогава разсъвтява логичното мислене. Трябва да се приспособим към децата да почнем от това, към което те имат желание. Трябва да почнем с сетивата. Трябва да създадем работа на децата, например съдене на дравчета, чистене на градината, правене на вадички, чистене на извори, правене на пътеки, почистване на двора и чрез тая работа, между другото, ще се развият сетивата им. Когато те са развити от децата, от това се ползва и умът. Детето трябва да изучава растенията. То трябва да ги обича. Във всеки училищен двор трябва да има градина, да има посадени растения. Трябва да има нещо, което да е проводник на божествената енергия. Череши, ябълки, сливи, круши, дюли, орехи и други. Жълтите цветя предават интелигентност, червените – живот и здраве. Като насърчавате децата да съдят цветя, жълти, червени, бели, цветята ще ги насърчават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 Детето ще изучава оная степен на вътрешния живот, които паякът, бръмбърът и птицата проявяват в своята дейност. Върпчето няма да се изучава само по отношение на жизнените функции, само по отношение на външната страна на живота, но ще се изучава и във връзка с степента на разумното съзнание, което то притежава. Детето да почувства, че това е същество, което усеща глад, жажда, болка, страдание, че то чувства нашата любов и тя намира отглас в него. При възпитанието на децата да им се обръща внимание, че и мушичките и птичките усещат болка като нас. Децата, като разбират това, ще кажат, добре, в бъдеще няма да им причиняваме болка. По този начин ги възпитавайте. Не им казвайте, че това е грях, че онова е грях,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 Като порасне, ще разбере погрешката си и ще я изправи. Новото възпитание изисква почитание към цветята и дърветата, както и към хората. Майката трябва да каже на детето си, «Не, мама, това цвете е твое братче, ангелче дошло на земята да ти направи една услуга. Ти трябва да научиш езика му да се разговаряш с него». Как ще се разговаря детето с него, като го разкопава и полива? Като постъпвате така, децата ви ще се поправят, ще станат добри. Трябва да имате методи за култивиране на добри мисли и чувства. Начинът за възпитание днес е механически, то е само сортиране на фактите. Когато децата минават по пътя, ще го очистят, ще съберат сухите листа и клечките. Това е възпитание. Така детето ще се учи на система. Да отделя. Това е алхимически закон. Да разделя потребното от непотребното. Сухите дървета не могат да служат, когато са разхвърляни по пътя. Те се събират отделно, за да бъдат употребени за огъня. Значи, от непотребните неща произвеждаме динамически материал.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 Питам, защо именно два ореха? Тогава ще му дам три. А защо именно три? В такъв случай ще му дам 4, 5, 6 или повече. Защо именно толкова орехи ще му дадеш? За всеки случай, майката трябва да знае колко ореха трябва да даде на детето си. Например, когато някой дете е своен равно, упорито, майката трябва да му даде два ореха. Числото две, т.е. двете единици, са положителни числа. Като се съберат, те образуват числото 2, което представлява магнетически метод смекчаване на енергията. Ако по характер детето не е уравновесено, а вие искате да го възпитате в духа на новото учение, дайте му тогава три ореха или три ябълки. Числото 3 е закон на равновесие. Ще кажете, това вече не е нищо друго, освен суеверие. Според вас.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 Давайте му по 5 ореха. Ако искате да развиете религиозните чувства, давайте му по седем ореха. Ако искате да развиете разсъдъка, да стане философ, да придобие критически ум, давайте му по 8 ореха. Ако искате да стане благородно с възвишени мисли и чувства, давайте му по 9 ореха, дойдете ли до числото 9, спрете. Не давайте на децата си повече от девет ореха. Някой път, вие без да знаете, полагате ръката си на челото на детето, което плаче. Питам ви, защо я полагате? Когато полагате дясната ръка на горната част на челото, вие предизвиквате едно от най-благородните чувства. В тази част на главата се намират много чувства, но вие засягате главно милосърдието – божествената любов. И ако онзи, който полага ръка върху главата ти, има чувство на милосърдие, веднага ще почувстваш в себе си една приятност. Майката, като полага ръката си върху главата на детето, с това тя казва на Неговия дух. Майката природа, която ме е оставила да те гледам, те обича и нейната любов никога не се мени. А тази майка, която полага ръката си върху детето, е оставена да гледа това дете. Когато се разтревожите, торете си ръката вие или друг някой на челото, съсредоточете ума си върху това място и като повикате нашата велика майка, всичко ще мине. Това е едно красиво движение. Да знаете значението на всяко едно действие, това са новите начини на възпитание. Всяко действие в природата е строго определено и оттам всички хора могат да бъдат или добри, или лоши. Вашето дете плаче. Вие вземате горната част на ръката му, доближавате я близо до устата си и духвате. Болгата на детето преминава. Но ако при подобни случаи ти свиеш долната си устна и я изкараш навън, ти си опетнил вече ума си. Всяко неправилно движение на ръката или на устата ти опетнява ума. А тези действия влияят. Ето защо всяко движение на ръката, на очите, трябва да бъде строго определено, да става по всички божествени правила. Обикновено майките къпят децата си сутрин и вечер и по този начин ги масажират, разтриват, простират ръцете си върху тях, като имат за това и своите съображения. Всичко това е добре, но те не знаят как трябва да правят това. най великото божествено изкуство е да знае майката как да къпе, да масажира своето дете. И ако знае това, от него би излязъл велик гений или светия. Нужни са училища за младите моми, за да се научат как да къпят и масажират децата си. Днешните майки гледат да извършат това нещо както и да е, за да бъдат по-свободни. Сега се обръщам към майките с въпроса – какво правите, когато ви се роди дете? Наблюдавал съм как майка да се радва на детенцето си. Тя го къпе, гали, потупва го по буските, целува го, люлее го и му пее дан, дури, дури, дури, дан. Да станеш богат човек, да станеш богат търговец, силен мъж. Какво ли не пожелава майката на детето си, но същественото забравя да му пожелая. Детето пораства, става голям търговец, но започва да лъже, за да забогатее повече.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 Не тупай детето си по задницата, но го пипай по главичката и кажи, да влязат в главата ти светлите Божии мисли, да носиш светлина на човечеството, да помагаш на по-слабите си братя. Тори ръката си на главичката на своето дете и кажи, да влязат майка в тебе благородните и възвишени божествени чувства. Някоя майка прегърне детето си, стисне го в обятията си, но с това тя развива в него егоизма.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 И там да посее истинските семена. Ако тя не сее в душата на детето, всяко посято от нея семе пада на камениста почва и изсъхва. Какво прави майката с любимото си дете? Тя го целува по едната бузичка, после по другата, целува му едната ръчичка, после другата, едното краче, после другото краче, коленцата, навсякъде го целува. Който не разбира значението на майчината целувка, казва, защо тая майка целува толкова много детето си, на място ли са нейните целувки? На място са. Всяко дете целувано от майка си и баща си става човек в пълния смисъл на думата. Следователно, ако работите ви не се нареждат добре, ще знаете, че майка ви и баща ви не са ви целували както трябва. Каквито и методи да прилагате за възпитанието на младеща, резултатите са слаби. Те не могат да въздействат върху естествените недъзи на децата. Причините на тия недъзи се крият в мозъка на човека. Следователно, да въздействате върху детето, това значи да познавате човешката глава в подробности. Съвременните хора не познават още истината. Те се стремят към нея, но не могат още да я придобият. Съвременният човек не може да си служи с истината. Защо? По естествената причина, че органът за възприемане на истината в него не е развит. Докато човек не възстанови първичното, здравословно състояние на своите органи, той не може да си служи с тях. Най-ценното нещо за човека е неговият мозък. Всички центрове на мозъка трябва да бъдат в нормално състояние. Ако мозъчните центрове на детето не са в нормално състояние, задачата на възпитателя се свежда именно към това да прилага такива методи, чрез които да възстанови нормалното състояние на тия органи. Когато възпитава детето си, майката трябва да си служи и с мек, и с строг говор. От време на време тя трябва да създава мъчноти на детето, чрез които да го застави да мисли. Колкото и да е слаба мисълта на човека, тя развива мозъчните центрове. Обаче, от любов към децата си, майките ги ограждат от мъчноти и страдания. Те искат децата им да бъдат здрави, силни, безгрижни. Обаче природата не търпи това. Тя има грижа не само за хората, но и за животните. За пример, за да предпази животните от опасностите на живота, тя е вложила страха в тях като предпазител на мярк. Страхът е вложен и в човека. Докато съвестта на човека не е развита, страхът е необходим за него. Той го предпазва от престъпления. Като не знаят това, майките се стремят да освободят децата си от страха. Ако детето на някоя майка е страхливо, тя го води при баби и лекари да го лекуват. Обаче, ако съвестта на това дете не е развита, щом се освободи от страха, то започва да върши престъпления. За да не стане престъпник, не го освобождавайте от страха преждевременно. Казано е в писанието Страхът. В България, когато започна обучението, най-първо учениците, които бяха лениви, биеха в фаланга. Имало две дървета ще турят краката на ученика в фалангата. Като го положат на земята, други двама ученика ще дигнат краката и учителят стоягата бие. И действително, тия ученици са станали учени. Намериха, че това не е практично – да се сваля ученика, да се турят краката в фалангата, да вдигат краката други ученици и учителят да бие. След той този метод се замени с по-практичен метод. Един от учениците ще вземе виновния ученик за ръцете и краката и ще го тури на гърба си, а учителят ще го бие по задницата. После намериха, че и този метод не е практичен – Учителят доста енергия харчи. Усеща ръката от, отмаляла отбиенето. Усеща ръката си отмаляла отбиенето. Третото положение. Започнаха учениците да ги турят на колене долу на земята. Някой път туреха мамулини зърна под коленете им. Но намериха, че и този метод не е толкова практичен. Четвъртият метод. Една дрянова пръчка, доста дълга, взема я учителят и който не знае, бие по ръцете. Учителят казва, дай си ръката, ученикът си даде ръката, учителят го удари по едната и по другата ръка. Най-последният метод е плесницата. Дойде учителят, удари плесница от ляво от дясно и се свърши въпросът. Сега сме дошли до плесниците. Всичките тия методи са за да заставят децата да учат. Това е един неразбран въпрос. Всички вие сте бити. Негодували сте отбиенето. Вие, които сте негодували от биенето, употребявате боя. Аз се чудя. Ние, които негодуваме против биенето, защо го употребяваме? Трябва да го отхвърлим. То не е потребно. Причините за биенето в света са, че ние сме на физическия свят. Боят проистича от единствената причина, че ние сме на физическото поле. Той е едно проявление на физическия свят, понеже на физическото поле господарства Марс – активността. Винаги методът на Марс за възпитанието е дървото. Първото нещо – трябва да се покаже, че ти трябва да се подчиняваш. Щом не се подчиняваш, дърво ще имаш. Това е законът на Марс. На физическото поле, като дойде на Земята, човека трябва да го бият. За да няма бой, той трябва да бъде много умен, за да се справи с Марс. При най-малката постъпка той е силен, с бой се справя. Ако знаеш как да постъпваш с Марс, ще се освободиш с малко биене. Сега, понеже бащата и майката служат на Марс, те казват за децата дърво. Вие се подчинявате на този закон. Казвате, какво трябва да направим? Ще влезете в света на чувствата, на уситите. В духовния свят с думи стават работите. Няма да има никакъв бой. Като влезеш в божествения свят, само с мисъл става. Щом помислиш, че не поступваш добре, веднага ще изправиш поведението си. В духовния свят, като почувстваш твоето страдание, страданието ти ще изчезне. Божественият свят е свят на мисълта. Духовният свят е свят на чувствата. Физическият свят е свят на действията. Външен свят е той. Във физическия свят тебе не могат да те обичат. Ще те обичат тук, както обичат Бога. Ако ореш, ще те обичат и малко слама ще ти дадат. Като кон може да теглиш каруцата. руцата. Към шик ще има. Ако възпитателят иска да изправи погрешките на своя ученик и за тази цел апелира към неговия ум и към неговото сърце, той нищо няма да постигне. Обаче, ако възпитателят може да говори на душата на своя възпитаник, той ще има големи постижения. Когато дойдете до това, до самовъзпитанието, можете да приложите същия метод. Щом се намерите в трудно положение, говорете на душата си. Тя ще ви помогне. Един от методите за възпитание на децата е вечер, когато те спят, да им се говори мислено на подсъзнанието. Един от новите методи за възпитанието на децата е да ги възпитавате на сън. Направете опит да извикате при себе си учениците си, когато спят. Ако в сънното си състояние те могат да се свържат с съзнанието на своя учител, от тях може да се очаква нещо добро. За ония ученици, които във време на сън не могат да се свържат с съзнанието на учителя си, казваме, че нямат будно съзнание. Така всеки учител може да провери будността на съзнанието на учениците си за да знае как трябва да постъпва с тях. Само уния ученици могат да възприемат учението на своите учители, на които съзнанието е будно вечер, във време на сън. Не е ли будно съзнанието им, от тях нищо не може да се очаква. Този метод е приложим не само при възпитанието, но и при други случаи. За пример, ако искате да узнаете, можете ли да работите успешно със своя приятел, извикайте го на сън при вас. Ако се отзове на поканата ви, работите ви ще вървят добре. Ако не се отзове, между вас няма разумна връзка. За да възпитавате детето си или своя ученик, между вашето съзнание и неговото трябва да има три допирни точки на физическия, на духовния и на божествения свят. Ако съзнанието на детето не е будно на физическия свят, от него нищо не може да стане. Това дете зависи от условията. Ако условията са добри, и то е добро, ако условията са лоши и детето е лошо. Човек трябва да се издигне над условията, да стане техен господар. Само човекът на любовта може да бъде господар на условията. Новата наука трябва да се приложи както при самовъзпитанието на човека, така и при възпитанието на бъдещото поколение. Бъдещите учители няма да проповядват на децата, нито ще ги морализират но ще ги нареждат по такъв начин, че взаимно да си въздействат. Ако някой дете върви по женска линия, до него ще се постави друго, което върви по мъжка линия, о което е развито чувството на справедливост, на съвест. Първото е колебливо, а второто смело, положително. Обаче, ако наредите едно до друго две деца, които имат еднакви черти, те ще се спънат. Да речем, син и баща не се спогаждат. Гледам какво е ухото на бащата и какво на сина. Охото на бащата е правилно, но на сина не е правилно. Виждам да е погрешката. Тогава казвам на майката. Тази погрешка само ти можеш да я изправиш. Как? Ти ще обичаш мъжа си и чрез него той качество ще мине у сина ви. Тъй върви. Бащата не може да предаде нещо направо на сина си. Вие се лъжите, ако мислите така. Един учител не може да влияе направо на децата. Става дума за учител, който е възпитател. При възпитанието трябва да разбирате метода. Учителят трябва най-първо да има благоволението на бащата и майката и чак тогава може да влияе на детето. Той никога не може да повлияе на сина, ако няма благоволението на бащата и майката. Той трябва да има отношение с бащата. Сега мислят, че лесно може да се повлияе на човека, но такова влияние е само временно. Ние трябва да превърнем съвременното знание, за да спасим човечеството. Ние изучаваме вълците в, зо... в зоологията. Защо ги изучаваме? Ако бих попаднал на един съвременен зоолог, и той ще ми опише формата на вълка, козината му, но защо ние този вълк да го изучаваме? Трябва да се получим. Или защо изучаваме един паяк? Защото в съвременната зоология можем да използваме моментите, има такива моменти, има пороци, които не могат да се лекуват, освен чрез закона на втръсването. Да туриш пресита. Такъв случай е пиянството, у което ще се яви обратно действие. Следователно, имаш едни деца, които са толкова лоши, че никой метод не може да им подейства. Ако такова дете изучава вълка, в него ще се яви едно пресищане, и това дете ще се превърне на овца. Психологически разбирам. Така трябва да изучаваме зоологията. А сега е обратното. Когато учителят описва вълка, детето на место да стане овца, става вълк. Питам, знанието на място ли е? За това казвам, съвременните учени не са прави в своите методи. За химията въжат същите закони. Те казват, как ние трябва да изучаваме елементите на времето. Но защо трябва да изучаваме химията? трябва да я обосновем разумно. Не, че тия неща не са прави, но за всяко нещо в света си има определено време. И ние трябва да знаем това време, кога и какво трябва да учим. А сега ние учим без, безразборно всичко и вследствие на това всички резултати са неверни. Ние говорим за спасение, за правда, за любов, но не на време. Аз съм дошъл при вас, говоря ви за любов, вие сте се наяли с едно печено прасе. Искате да спите. А пък аз ви говоря за любов. Питам, навреме ли говоря? Не е навреме. Гладуване и жадуване трябва да има в науката. Учителят, като влезе в клас, трябва да знае, учениците имат ли глад и жажда за знание или нямат. Ако нямат, да не предава, а да излязат вън и да се упражняват с физическа работа. Ако забележи, че душите им са гладни, да започне предмета си и тогава и ученици и учители ще се разберат. Някой път учителят говори, а учениците се прозяват. Способният учител следва законите и методите на природата, а обикновеният се ръководи от правилата и законите на обикновените училища. Човек, който не учи, не може да бъде добър. Казват, той е способен, но е малко лош. Способният лош не може да бъде. Ученикът, който се учи добре, лош не може да бъде. В дадения случай неговият ум е тъй ангажиран, че няма място за лошавина. Онзи, който не се учи, той може да стане лош. Който може да се учи, винаги става добър. И когато аз казвам по някой път «Учете се», аз разбирам «Проявявайте доброто». Знание е това, което подмладява човека. Всеки човек трябва да се учи. Каквото знание и да ви се представи, да придобиете, не се отказвайте от него. Не може ли да се учиш? Не препоръчвай невежеството. Ще кажете, че знанието възгордява. Знание без любов възгордява. Знанието е свързано с мъдростта. При това, ако знанието не се превърне в сила, то не е истинско. Истинското знание крие в себе си динамическа сила, която трябва да се приложи в работа. Следователно, ако мъдростта не може да роди знание, ако знанието не може да се превърне в сила и ако силата не може да бъде продуктивна, да се превърне в работа, човек нищо не придобива. Някой казва, аз искам да зная всичко. Не, малко ще знаеш, но добре. Това е правило. Когато някой каже, че знае много, аз вече знам какво е неговото физическо състояние. Добрите хора знаят малко, но добре го знаят. Истинското знание се заключава само в това, което в даден момент човек може да направи, да приложи. С това не искам да намаля цената на знанието, но казвам, че всяко знание трябва да има приложение. Всяко знание е полезно и приложимо за нас само до тогава, когато минава през три свята, а именно през физическия, духовния и божествения. Щом знанието мине през трите свята и във всеки от тях даде плод, той е истинско съществено знание. Когато ученика постъпва в училище, той се годява за учението, а като свърши училището, той се жени за него. Като учи, ученикът се запознава с числата от 1 до 12. Дето системата на оценки е шестобална, ученикът извървява само половин кръг, полукръгът на деня. Дето системата на преценки е 12 бална, ученикът извървява цял кръг, Кръгът на дванайсетте зодии, на деня и на нощта. Какво означаваше шесторката? Семе, посадено в земята, за да изникне. Семето трябва да се пукне, да мине през известни страдания и тогава да поникне и израсте. Днешните хора се нуждаят от здрава положителна основа на живота, от разумни правила и максими. Такова правило е дал един педагог на своите ученици. Той взел това правило от един древен разказ, в който се говорило за един ученик, в когото се явило силно желание, силен копнеж да влезе в някоя окултна школа. За тази цел той се явил преди един от учителите на тази школа да държи приемен изпит. Първият му изпит бил по математика, вторият по пеене, третият по формите на красотата. И на трите изпита учителят му турил нула. Четвъртият му изпит бил върху добродетелта. На този изпит той получил единица. Като видял успеха си, ученикът изпаднал в голямо обезсърчение и започнал да плаче, да се чуди как е възможно да мисли, че е толкова способен, а да даде такива слаби резултати. Като видял обезсърчението му, учителят казал За да разбереш какъв е твоят успех, тури единицата отпред, а трите нули след нея. Числото, което получиш, показва успехът ти. Така постъпва мъдрецът. Той туря нулите след единицата и по този начин осмисля нещата. Глупецът постъпва точно обратно. Той туря нулите отпред, единицата след тях и по този начин се обезсърчава. Някой учител поставя на един от своите ученици двойка по предмета, който преподава. И този ученик, като не може да понесе това положение, отчаива се и си тегли куршума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 Всички сте били ученици, знаете това. Ако учителят погледне строго, ученикът забравя всичко. Изпитателният поглед на учителя е в състояние да стресне ученик, той замръзва на мястото си. Има три начина за придобиване на знания. Чрез прозрение, чрез вдъхновение или чрез интуиция. Чрез последователно възприемане, за което са необходими 4-5 години усилена работа, и най-после, чрез постоянно повтаряне на заученото, за което са нужни десетки години. Казвате, духът ще ни открие истината. Има неща, които духът е написал на човешкото лице и втори път той не ги открива. Той говори само за неоткритите неща, а откритите трябва да се изучават. Ето защо хората трябва да изучават законите, които управляват живота. Според областта, в която действат, тия закони биват три вида. Физически, които се отнасят до материята, астрални, които се отнасят до сърцето, до света на желанията и умствени, които се отнасят до ума. Тези три вида закони се различават по форма. Например, човек на ума обича изящните, красивите неща. Човекът на сърцето обича съдържанието на нещата. Физическият човек пък разглежда нещата по обем, по външна форма, по големина. Следователно, физическият човек трупа знания, сърдечният човек използва знанията, а умственият ги подбира по смисъл и вади заключение от тях за правилен и разумен живот. Когато природата е създала човешката ръка, тя е имала един разумен план. Казваме, че човек се е развил по закона на еволюцията, но освен него има и други закони, по които се определя каква е формата на пръстите – вретенообразни, плоскообразни или възлести. У нези хора, на които стомахът работи добре, пръстите им в основата си са добре развити. Когато стомахът е слаб, тогава и пръстите са слаби. Има съответствие. Когато физическият свят има надмощие – това не е лошо, защото между физическия свят, света на чувствата и света на мисълта съществува съответствие. На първо място е човешката глава, след нея дробовете, на трето място е стомахът и после идат ръцете и краката. Ръцете и краката се развиват съобразно съотношението, което е между главата и белите дробове. В бъдеще, когато се възпитават децата, трябва да се започне с възпитанието на главата, а след това с възпитанието на дробовете и възпитанието на стомаха. Най-напред ще се възпиташ ума си, нервната енергия. Ще се научиш да мислиш. Има три вида ученици и с тези три вида ученици вие трябва да се съобразявате. Първо, учениците на обективния ум. Те са ученици на фактите, на наблюдението. Второ, ученици на литературния ум.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 изискват се само благоприятни условия за да се прояви. Тъй, че възпитателят няма какво да влива нещо ново у детето, а само да даде благоприятни условия за да се прояви с всичката си красота, доброто и неговите заложби, придобити от други животи. Ролята на учителя е само в подпомагане на детето, то да прояви божествения живот, който минава през него. Трябва да отстрани само всички препятствия, които могат да го ограничат. Учителят трябва винаги да изхожда от съзнанието за божествеността на вътрешната същина на човешкия дух. Под свободно възпитание най-първо се разбира следното – образованието да бъде в съгласие с детската природа. Невъзможно е да възпитаваш двама души по един и същи начин – Колкото хора има по земята, толкова различни методи има за възпитанието. При възпитанието им може да се приложи един и същи принцип, но не един и същи метод. Неуспехът на съвременната култура се дължи на това, че възпитателите си служат с един и същи метод на възпитание. Най-упоритите и най-своенравните деца може да възпитавате с музика. Когато учителят влезе в клас и завари учениците не по местата им, той взима тояга и започва да ги налага. Не, така не се възпитават ученици. Ако аз съм на мястото на един от тези учители, когато влизам в клас и видя, че учениците вдигат шум, веднага ще седна пред пияното и ще започна да свиря. Това ще внесе особен род енергия у учениците. Вниманието им ще се концентрира и те ще се усмирят. В това отношение учителят трябва да бъде истински педагог, да знае как да постъпва с учениците си. Съвременните учители говорят за душата на детето, а сами не вярват в душата. Душата си има своя къща, има си и своя врата. Който иска да проникне в душата на човека, трябва да знае нейния адрес, номера и къщата и да почука вътре. Като ви отворят, можете да разговаряте с нея. Музиката в човека е един възел, който съединява електричеството и магнетизма, за да носи човешките добродетели и постъпки. Следователно, ако твоята мисъл не се влияе от тези възли, ако тези проводници не са съединени, ти нищо не можеш да прокараш в света. Казвам, днес всички говорят за бъдещото възпитание на децата. Ако бях учител, щях да карам учениците си по три пъти на ден да пеят. Като пеят, те ще бъдат здрави. Като влязат в един дом, няма да проповядвам никакъв морал. Но ще накарам и мъжът, и жената, и децата да пеят по три пъти на ден. Ако влязав в едно съдилище, ще накарам и съдиите, и адвокатите да пеят по три пъти на ден. Ама ние не вярваме. Не е въпрос за вярата. Приложете пеенето, музиката, живота си и ще видите резултатите. Не е така да пеете, че от единия до другия край да ви чуят. Не е важно всички да ви чуват като пеете. Тихо ще пеете. И в небето ще ви чуват тогава. А като кряскате и на един километър няма да ви чуят. Тихото пеене, но от любов се чува и на онзи свят. При тихото пеене мисълта е силна. Музиката повишава трептенията на човешкия организъм. Тя е най-разумният език на истината. Музикантите могат да трансформират енергиите на целия народ. Истинските музиканти са проводници на музикални енергии, които се пращат в света. Като се даде на музиката подобаващото място в училището, ще могат чрез нея енергиите на целия народ да се насочат във възходящо направление. Тогава ще има условия да се разсъвтят и българските таланти в музиката.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 А кой покварява младите? Ако старите хора, свещеници, възпитатели, майки и бащи, бяха наистина чисти и свети хора, те щяха да бъдат в сила да спасят младото поколение. Днес ние виждаме точно обратното. Всички млади хора бягат от църквите. Ако свещениците и проповедниците са свети хора, защо младите бягат от църквата? Ако майките и бащите са свети хора,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 Направете младите поколения да мислят, дайте им свобода да мислят. А старите казват, синко, ти на нещата в корена, не рови, гледай човек да станеш. А как ще станеш, човек? Никой не може да ви възпита, ако вие сами не се възпитавате. Рече ли някой да ви възпитава, това значи да ви дресира. Дресират се само коне, кучета, животни, птици, но не и хора. Аз мога да ви поставя ред ограничения, но това не е възпитание, това е робство. Ако аз нямам любов и вие нямате любов, нито аз мога да ви възпитавам, нито вие можете да се възпитавате. Когато човек залюби, всичко е възможно за него, а когато загуби любовта си, всичко за него става невъзможно. Следователно и наука, и сила, и богатство, всичко в света се дължи на тази велика сила. Любовта. И за това в живота си, ако искате да успеете, проектирайте Божията любов във всяка ваша мисъл, във всяко ваше чувство. И ако във всеки урок влагате Божията любов, вие ще имате Божието благословение. Ако като ученик в гимназията във всеки урок влагате любов, и знание ще бъде благословение. Ако вкъщи при извършването на най-мало важната работа – влагате любов –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 е. Любовта е законът за постижение на всички дарби, които Бог е вложил в нас. Най-краткият път, по който човек може да развие дарбите си, е методът на любовта. Мнозина казват, че хората могат да се изправят с съвети, с проповеди. Днес много се говори и проповядва на хората, но въпреки това не се изправят. Когато първите човеци в рая проявиха своето непослушание – Бог ги изпъди в света да копаят, да урът и сеят, но те пак не се изправиха. Като видя, че и из изпъждане светът не се възпита, Бог приложи един от най-силните методи за възпитанието му, а именно законът на любовта. Няма сила в света, която може да противодейства на любовта. И най-упоритите духове отстъпват пред любовта. Значи, след като всички методи за възпитанието на човека са се оказали слаби и безрезултатни, Бог приложил любовта като най-мощен метод. Коя любов е приложил Бог? Той е приложил онази любов, която прави човека малък, доволен от всичко, което му е дадено, отстъпчив и готов всеки момент да изправя погрешките си. Този човек може да бъде и пръв, и последен. Той не търси човешко право, нито човешка слава. Щом люби, той носи в себе си и славата, и величието, и защото, искате ли да бъдете истински педагози, приложете любовта като един от новите и мощни методи при възпитанието. Унова, което спъва съвременните хора, то е едно криво предаване на някои наследствени черти. Има дарби в човека, които са вложени от природата, от Бога. Има други придобити някои качества, които са вложени от деди и прадеди. Да кажем малко си сприхав, то е вторична способност. Или малко си недоверчив, той е вторична способност. Или си разложен, обичаш да недовършваш работите, започваш много добре и накрая оставяш нещата недовършени, обещаваш и не си държиш на обещанието. Това са вторични способности. В божественото, това са гениалните хора, Онези, които са станали гении в света. Те са били верни, но онези, черти, които са дадени от Бога, тях са развили». Гениалните хора не мислят толкова за себе си, те искат да бъдат полезни на всички. Те искат да бъдат полезни на всички. Те знаят, че като се подобрява светът, подобрява се и тяхното положение. Щом светът се подобрява и нашето положение ще се подобри. Щом светът не се подобрява и нашето положение не може да се подобри. Щом знанието расте идете в който и да е народ. Щом то се проявява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 И жената – мисли, извадени от беседите на учителя Петър Дънов. Съставител – Свилен Чурбаджиев. Чете – Мария Кисова. Оператор – Стоян Васев. Записът е завършен през септември 2004 година.